اعوذ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم سوره الحج مدنی سورت دی کونو کی یو سل درم نمبر پس دو سورت نور نا نازل شوه دی او ترتیب دو سورت نو کی دویشتم نمبر دی پس دو سورت الانبیانا ارابت او مناسبت د دې صورت د مخکې صورت سره پګڼو جوه ته باندې ده یو دا په مخکې صورت کې د اسباتو د توحید د الله رب العزت په تاریخي د عجز د انبيو چوغو انبيا الله ته مختاج په دې سورته کې اسباد توحید د لاپا کوي پرد شرک فیلی او د شرک اعتقادي یا مخ کې سورته کې د قیامت ذکر وک اقتربت الساعه قیامت نږدې نپدی صورت کی وئی این نزلزلت ساعت شیعون عظیم یقینا زلزلت دا تیامت دا یو شیع دیر لوئی یامخ کی صورت کی ردو دا شرق شرق شرق شرق شرق او او داغی وضاحت کڑو پی یو مثال په مخ کی صورت کې رد او دشر نپدی صورت کې داغید دا وځاحت کې په یو مثال یا مخ صورت کې انکار ذکر کداغید قرآن نا پدی صورت کې منکرین او د قرآن انکار ذکر کې د قرآن نا یا مخ کی ترغیب قرآن ته ترغی پدئی صورت کے داغی اعراض ذکر کے دا قران نا یا مخ کی صورت کی تذکیر و غافلین ہوتا پدئی صورت کے اعلان دے د دا حجرت داود صورت رد دا شرک کی پھیلی اور رد شرک اعتقادی رد الشرك فعلی کې د ارشتمایات کې رد الشرك اعتقادی د دولسمایات کې خلاصه د سورۃ دا سورۃ وحی سید اول حساب په ارشتمایات پورې دا او د دوا بابونه دا اول باب ومایت پورې ده په دې کې تخویپ اخروی ده او بیا زورن را دایتا په مقابله د الله او بیا دو دوځه تلایل یو دلیل پې کی اسبات د قیامت او په بل کې اسبات د توحید امتیازات د سورۃ سورۃ ممتاز ده د نورو سورۃ نو په ذکر د زلزلۃ الکبرى دارنګه سورۃ ممتاز ده د نورو سوراتونو نا په اعلان د فرضیت د قتال سورۃ ممتاز ده د نورو سوراتونو نا په ذکر د احکاماتو د حج او سورۃ ممتاز ده د نورو سوراتونو نا په مثال مخصوص د مشرکین وباندی تفسیر زاد المسیر لیکلی و ایدہ صورت سناشنا صورت ده قرطبین لیکلی زکه چې بازي آیاتونه د دی مکی دي قبل الحجرت نازلو او بازي آیاتونه د دی مدنی دي بازي آیاتونه د دی منسوخ دي بازي ناسخ دي باز ایات او داد متقدمینو په اصطلاح باز ایاتونه د حزر کې راغلی او باز سفر کې راغلی باز لیلی دی د شپې راغلي او باز نهاري دی د ورځې راغلي نداء یوه عجیبہ صورت دی او بیا تفصیل کوي چې مکی د درشتم نه تر اخره پوری دی او مدنی ده پینزیشتم نه تر دیرستم اپوری دي دی. لیلی ده اول نه ترشپگم اپوری. او نهاری آیاتونه ده پینزم نه تر نهام اپوری. سفری آیاتونه ده نهام نه تر دولسما. او حزری بیا ده دولسم نه تر شلمه. او منسو یت په کې د متقدمیو پنیزت اجتماعیت دی اگر چې د مخرری نو پنیز نه دی نو دا و عجیبه صورتو پاول کې د دی د زلزلی ذکر کرد دی ان نظرل لتته ساعتی شي او نضیم چې د قیمت زل زله دا ډیرلو ش نو دا کمه ل زله ده. یو قول د علماو داده چې دا زلزلہ دا زلزلہ د قبل یومل قیامت د قیامت نه مخک چې قیامت لا قائم شوه نه ای نو یو زلزلہ ورا شي او دا غینه په قیامت بیا قائم شي چه ډېر خطرناک زلزلې او دویم قول دا ولا ماوداده چې ذکر د زلزلی دی لیکن د دی نه مراد هغه زلزلہ د حیبت نو دا هغه هیبت درزه د قیامت ته مراد دی او دا داسې زلزلہ به دا نه چې اسمانونه برجړه کیږي ان حیبت د قیامت مراد دی چې دا ډېر له هیبت د قیامت دا, دا, دا, دا, دا, دا ورځ قیامت خطول حیبت حیبت دی خواست کر اغا وقت چه کم وقت کی آدم علیه سلام تبالاوی یا آدم قوم بعث قوم فبعث بعثم نار پاسا او د جهنم دا خلق جهنم ته بوزا ما اغا باورتوی چی اللہ ما تسپتا دا سمر جهنم ته بوزم و دا هر و زر نا یو کم زر جهنم تبوزه او یو کس چی ده نو آغا با جنت تزی نو دا بلوی دا حیبت رزی هر یو سر بغمی چی دا یو با کم بختوری چی آغا با جنت تزی او دا یو کم زر با کم بدخسمتی چی آغا با جهنم تزی نو دا با دیر دا حیبت رزی خطرناک و رزوی یا ایو هنسو تقورب بکم ای خلقو یا او کې د خپل ر نه ان نه زل زله تسهاتې شيء عظیم یقین زل زله د قیمت شيء عظیم دا او ش عظیم ډیر لوي زلزله د قیمت ما دواړه تووجه توقلل. یاو ماته نهه تز حاللوکل لومرور زی آین عامما اررضات په کم رضبانې چې بهې تاسو د لاره چېغاپله بېغاپله بشي هره پ ورکونکې ځنا نه د هغې کم پ ورکی وي نو یا خوکه قیامت نه مخکې زلزله شي مټیکته د کم مرزیع نو د خپل بچی نه بهغااپله شي۔ او که د قیمت نه مخکې زل زل نه قیمت کې نو هلته به بیا مجزې چرتی. هلته خو به بیا ختمې خبره دا مړی به دوباره را ژوندي شوي نو بیا خو د پی رکون کو زنناانه به نه دا تمثیل ل نو نوغ به د خپل بچی نهغاپلهوا. دا زکه وی چیکار سمره سخ حالت راشی خزنانا د خپل په ور کوله والا بچینا غافل کی <تصفح> نو دا ابو دمر خطرناک وخت که کده وخت کی مرځه اوه اب د خپل بچینا غافل شووا تذحالو کل مرزاتن عما ارضعت چغافل بشی هر پای ور کو ان کی زنانا داغ نہ چت پای ور کول وتذعو کل ذات حملن حملها او او بغ ور ځای کی بدی هر یودا حمل زنا خپل حمل لرا کداغي وخت کی حاملہ وې نو ډېر هیبت د وجې نه پې حمل ځای شوې وې و ترن ناس سکارا وینی با تخلق لرا نشاد سخت یری دو وجنا و ما هم سکارا او نبا یغنش دو شراب دو وجنا خلق با نشی و نشب دو شراب دو وجنا نئی بلکه دی با نشی دسنا نشب دو سخت حیبت دو وجنا ولکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا لطلا سخت و من الناس يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس <تصفيق> وَمِنَ النَّاسِ زَجَرٌ بِالشِّرْكِ بَاعِدَةَ خَلْقٍ وَمَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ أَغَ سُوک دې چې جگړه کوي په بارا د دین د الله کې بغیر علم بغیر د علم ما ويتبع كل شيطان مريض او تابع داری کوي د دا هر شیطان سرکش <تصفيق> ته كُلَّ اوړله شوانې او تا بدارې کوي د هرشیطان سر ک شو کوتیبالی ا هو منتهولله کوتیبا مع نه پیسه لکړی شوي دلی ی پهېشیطان ان هو منتهولله شان داې چې چا دوستانانه اوکړله د سره ف نه هو یو ځلله هو فإنه يذله يقينًا ده شيطان شدنو گمرا کئ بدلارا چسوق ده شيطان سر عمل گرتیا کئ تعلق ساتین شيطان باغا سکئ بیلاریکئ گمرا فإنه يذله فسيقنًا ده شيطان گمرا کئ اغلارا ويهديه الى عذاب السعير اولار با سید تپترب عذاب تور باندي یا ایه الناس اوس دلیل ذکر کئ او دا دلیل په اثبات د قیامت او دا رنګي دلیل ته توحيد بانيوم يا ايها الناس اي خلق ان كنتم في ريب من البعث كايتا سو پشكي مين البعث د دوباره پرته دو نا چې لکتا سوداوي چې موږ با الله څنګه پیدا کئ تاسو دماغ نه مني نو دي اول ځان ته سوچو کئ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ کوم کوم په یقین موږ پیدا کړېته سمن تورا ب د خارينا او نسل الله د خاور نه پیدا س من نوفتین پ نسل دغ پیدا کړی د الله د نطف نه س منله قطین پیا د ټټې دا غنوتفینا الله وینا جوړکی ثم ممزغاب یادو ټوټه دا غوخینا مخلقاتن و غیر مخلقا مخلقاتن قران دامنوالا و غیر مخلقا او نیمګړو اندامونو والا بعضی الله قران دامنوالا جوړکی او بعضی د نیمګړو اندامونو ولای مخله هغه چې روح په کې شوی شويمه مع غیرې مخله اوغ چې د غښ و ټکله سااقته شي بغیر درروح دا, دا الله تقسیم دی ل نووب دید پارا چی بیان کو منگا تاسو تا کمان دفل قدرت ونقر رو فی الارخام ما نشا او سو منگا پرخی منو کی دی حمل لرا سمر چیز منگا خواخی الا اجل مسمن تر نیتی مقرر پوری ثم نخرجكم طفلا بيا رب واسمغا تا سو طفلان ماشومان ثم لي تبلغوا اشدكم بيا فريد منغا تا سو دیده پارا چور سگی تا سو جوان استا سو تا و منكم من توفا. باز استا سناګه دي چې واپس شي و منكم من يرد الى ارزل العمر باز خدا ګډاوالي نه مخ کې واپس شي جوانای کی او باز استا سناږي چې هغه ژوندۍ پاتې شي واپس پرشي لار ځلېل عمره کمزورتي ا د عمر تا لیکه لا يعلم من بعد علم شيئا دیده پرچ په ان شي پسته علم نه پسه شي باندې چې بالکل اخر کې بیا دماغ کار نکړي او په خبره پويګم نه خلک کوئی بابا دماغ کمزوري شي لیکل یعلم من بعد علم شیء یو بوډا سړی ډاکټر للال نو ډاکټر توئی وای ډاکټر سیف داډو کې میچدای ټول خوګی ناغو توئی بابا دا د کمزوري د وزن نبي او توئی دسترګو دا نظر مم کم ده او شهره تسم یو او شهره تدود وختاری نوی بابا دام بدن کمزوره ده نو غزوانی حسنی دام ده کمزوری وجہ ده نوبیاوی چې دی غغونو باندې میم داسه درنواله غنه دی و وازونه پکې کیږي کی نو غوی دام ده کمزوری وجہ ده نو هغه بابا او ته په کانزلو شو استاد دا ساده او که منو به څه خبره ته کوم نو ته یې جدا د کمزوري وجہ ما ډاکټر او توې د کانزلي چې کې دام دی د دماغو د کمزوري وجہ دا شوي دا چې شو ډیر کانزلي وسکه په دې ګډا والی کې دام د دا کمزوري نه کې بیا دماغ کمزوري شي فکر کمزوري شي نظر کمزوري شي غوګونه کمزوري شي کنز شي لکله عالمه من بعد علم غمن شي دی دپاره چې پوه پس د الم نه پهشیبان دی غګوره سر را المنیر لیکلی دي چې دا حال د هغې با باګو دی چې کم د فران نه لري نو د هغې بیا آخر کې د کار پر او کم سړی چې خوران ته عالم علمم نو که ده هر څومره بوډا شي خدابانه الله داسه حالت نه راولی چې هغه د اخر بیا غډي وډي وای اغه الله د دې حالت دا د قرآن عظیم براکت ته و تر الاروز و حامده وینی با تزمکه لرا حامده تنوچا فیضا انزلنا علیه الماء پس کل چرا ورومنگ پا دزمکه باندی او بولا را باران لرا احتزت یو دلیل خوده او کتکن چی تا اللہ سنگ پیدا کردی دکشان با دی دوباره پیدا کردی اس دویم وینی با تزمکه حامده تنوچا پس کل چرا ورومنگ پا دیبانی باران نو شي و ورابت او پرسیگی و ان با تطمین کل زوجم بهيج او نا و ان با تطرا زرغن کی مین کل زوجم بهيج د هر جوړه تازه ذالك بأن الله هو الحق دا ذكى يقين دا اس نتجه د دلائل ذالك دا ذكى بأن الله هو الحق يقين الله چه ده امده حق ذات وأنه يحي الموتى أو يقين دا الله جواندی كي ملو لرا دا الله حق ده قدرت حر نتوحيد شو او دا الله جواندی كي ملو لرا نو اسبات دا قیامت شو وأنه على كل شيء قدير او يقينا دل لا بارشبان قدره تعالى و فيها او يقينا قيامات راتلن كد هي الشك نشتر قديكي و ان الله او يقينا الله يبعث في القبور راپور تکے با کے چال رچ سو قبرنوں کے مل پراتے دی في الله بغير علم ولا کتاب منیر اوس د دې زینا دویم د اولي حصے نمبر 25 پورې په دې کې زورنا بیا دلیل اصلي به ذکر کی په اتل سم او په کې زیره ده تفصیلی او زجر ورکه مونقرین وتا وَمِنَ النَّاسِ بعضې د خلکو نه اول زجر مشرته منو جادلو في الله هغه سوپې چې جګړی کې په باره د الله کې بغیر علم بغیر د علم نه والله او بغیر د هدایت نه والله کتاب م او بغیر د کتاب وروشن غور دریت اسمدلایلی عقلی نقلی وحی نو دید الله د توحید په بارے کې او د قدرت په بارے کې جګړ کې نن نه کا نو سره خو بغیر علم دلیلی عقلی مور سره نشتا ولا کې تهدان دلیلی نقلی مور سره نه وي ولا کتاب منیر او دلیلی وحی مور سره نه خان, <خان> اللہ کا دقشانہ آیت مخکم تیر شو آیت نمبر تین کیوں گو رئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُو بِغِيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْتْوَانِ مَرِيدٍ التهلو <سؤال> گنے بدل کر بازے د خلکو نا غدی چھ جھگڑے کی پبارہ د دین د اللہ کی یاد توحید د اللہ کی بغیر علم بغیر د علم نا و یتبعو کل شیطانی مرید او تا بی داری کی د ہر شیطان سرکش اصل کی توجہ کوی نا تکرار نہ دے جدا جدا خلق مراد دی یودی عوام خلق خلک امیان یاپه کله غ سره ګورهونلي او یاره دی مولا سره نه لږې ول و د ګور د داې مسله کوي او داوي چېغلط باې ځمه چې زخ خپله اصللا کو تا سره به ګوره نه لې او یغ خلک خلک چې هغه مولان دي. او هغه سره د علمه په غلطه روان دي نو اول کې هغه خلک ذکر کوي چې اميان دي او بل په سره روان دي بي او اواغه د ګوره حق پرستو سره جګړه او باسونه کوي اوا خپل جهالت نه پری دي نو دا د دره ميت کې د امي بیان او البته زکه پکې وی چې ويت تبع كل شيطان مريض هر سرکش پسی روانی شیطان سرکش پسی او دل تا اغا مجادل ده چه اغازان تا ملاگیغو نموی کناو امام کتابو نویلی دی او اغا لگیا ده سر نو سر دلیل عقلشتا نن نقلشتا و نو حیشتا اده پا اغا خپل جهالت بانی تنگ ولار ده بس تود تا بکیانویلی ده ان خطه بی ما اغا بکیانو بورتا وی او لکا دے زانت مولاوی او علتا چونو آگا آمیو دا دوالو بانی رت شو تب سیر ابن کسیر پا غیدره مایت لی کلی دی ویوہازا حالو احل الزلال والبدع دا حال دا آگی خلکو چې هغه گمراحانی بیدتیانی المعرضو عن الحق المعرضين عن الحق چې د حق نه ایراس کوونکي المتبعین للباطل او باطل ولطابیداری کوونکي یترکون ما انزله الله علی رسوله من الحق المبین هغه شی پریدي چې کمل الله په خپل پیغمبر نازل کړی دی حق کارا او دغپلو د بی دینه مشرانو خبره منی چې هغه خلق بدعاته تو قایشاته رایگانو ترغواڑی وې زمون مشرداش ویری دینه بس مګم دقه بل انا کو نو دا دا اهل البدع او دا اهل الزوالات <تصفيق> دا تکاری ثانی عيد فيه اڑن کی فل سٹ لرا دے دپار چھ گمراشد اللہ دلارے نا یا نور گمرا کی دل اللہ دلارے نا دد دنیا کی رسوائی دا او بس کو منگ دت پر دا قیامت عذاب سزا بما قدمت یداک اللہ بو توئی دا عذاب دے سبب داری چمخ کے کم گناؤں نہ کڑی دی ان الله <سؤال> ليس بظلام للعبيد او یعنی ان الله نه ده ظلم کونکي پیسو بندا ومن الناس من يعبد الله على حرف بیا زجر بعضه د خلکونه غدي چې عبادت کيده الله په شک باندې فاینا فا صوابه خیرن کما به کورسګه تاسو نو مطمئن شي پاغه خوشاله شي پاغه باندې واینا صوابته فتنه ان انقلب علی وجهه او کورسګه تاسو فتنه نو واپس شي په خپل مخ باندې خسرۃ دنیا د دنیا او آخرت ذالک هو قران المبین داله تاوان خارا څه مطلب د باز خلکو طریقه دایي چې د الله پاک عبادت کړي نو د الله عبادت د زلون نه کی د خپل مقصد د پاره کمال د پاره دولت د پاره نو کاغاری او شیهوده مطمئین شې ولکه خلک او کاغه نه کیږي نو دی کی بیا پریشان نه څه یښو؟ بعضي علماو لیکلي دي چې دا آیه تراغلې او د یو یهودی په اړه کې یهودی <تصفح> چې ده اغه اسلام راو نه چې اسلام یې راوړ نو دا اغه سترګې چې ده نو اغه نه نظر الله واغه څولون شو کله څولون شو نو دا رینه پس مالو نو هغهم هلاک شو با چیونو پا غیبانی مرگ راگی مرشو نو نبی علیه سلام تاوی اقیل می عنی اسلامکا دا خپل اسلام دی زمان واپس اپس و اخلا می ربانیو کن او نور دا یو بدن می پاتی دینا می پی مخلا سوا دا اسلام دی زمان واپس اپس و والا وی دا پا ما خرانه غیب ولی وی چکمی ورزی نمسلمان شما می زبا مزیکو ما مزیه غلاړې سترګو ته نظر نخلاص شومه د مالونو نخلاص شومه اوالت نه چده نخلاص شومه انو دوی خو ما ته ټول نقصان نقصان راوړا سودا په ما خنه رازي نو دا خپل اسلام دے زمانہ واپس کا نبی علیہ السلام او ته يهودي د دې اسلام مثال لکه د زرگر داغور دے چې د سروتې بلې خریته سوزای د تا نا غا خریس سوزای د تاسو نشي نو دا باز خلک د الله عبادت کړي د شک په بنیاد مطمئن نه پهخوا د خلکو ک دامهشهه و یاره ماله چې دینو چې زه کله د پین کار کوم په ما خ نه را بعضې دسې کاپر غدي که نه نو آغا یو سړی به موځ نه کوو چېمونځې نه کوو خلک ورپ سرال چې لکه جممات ته راه دا خو مباره ک میاشتته نو هغه په جماعت جممات للبته موزله. نو چې موز لیبو تا منزه او که کور تراغی نو خزه و توی زان بیزه خو مڑاکی که زرزره علال اکران نو چی بیزه علال اکران نو خلکو تیو گوره تاستمانو میلی چی ما جمعات لما بوزهی و ما دا موز نه راسی بیزه می مڑا شو نو آغی و بس پریدا اللہ و دین خدر کی خو موز مو پریدا و آغا که لمنسل دا خو بیزه و آخری چلا پک نور انسانان ندی ملش نو په درزه هغه چیلې په پاته ون واغي والی مور په سي دا سړیو تډیر غوسه شو او چیلې دوی رمباړې ډېرې موږي تاله خو هغه ته شاو دسم ډېر دي که صرف په دسمه او کونو تبمړې نو دا باز خلک کیداس چې هغه د دین کار کین نو چې لګا پیدا او تور نو مطمئن شو چې لګ نقصان غیر داب جوړ پما خرانغه اللہ کا دین خده کپتا خا حالت رازیم دا بمانی کپتا بانی ناکاره حالت رازیم تا بدا منی اللہ وی د دا خلکونا آغا سوگ دی چی بادت که دا اللہ پا شاکس که ورسی گی غت سا خیر مطمئن شی پاگا او که ورسی گی غت سا عذاب یا امتحان واپس شی پخپل مخبانده دن پری دی خاصی دنیا وال آخرات تاوانی د دنیا و او داد تاوان خکارا یدعو من دون اللہ ما لا یزر رو و ما لا ینفعو رابلی بلید مشرک ما سیوا د الله نه چلارا چې زارر نشی رسولې د تک دی عبادت تل او نو ته پیدر رسولې شي کې دی ول ټولو مر عبادتونه کې دا د گمرائی لره د حق نه يدعو لمن زره اقرب من نفعه را بلید خامخ خا چلارا دلته معنی ته ګور چې زارر د اغل زديده د دا دا پیده داغینا نو ګردلته سوئی اوله یت کوي ما لا یزروه و ما لا ينفعوه اغه سوکرا مدد کوي چې نو تزرر رسول شي او نو ته پیدا او دلته وای چې اغه سوکرا مدد کوي چې ضرره د پیدا نه ډیر نیس دے مطلب د دې آیت دالي چې zarar ورته رسول شي نو الٰہی باطل خونه نه پر سوالی شي او ضرر چي زرر رسولي شي زره اقرب من نفعه نو ګورې ځان پواکی د پخپل نه چاته زرر رسولي شي او نه پیدا رسولي شي خو تلته چي کم زرر یاد کا دا غا زرار در امدد کول او دا غ دي چ غیر الله را مدد دا دا کی نو د ایمان نبہ د اخلاص کی نو دغه ضرر در طرف صحیح جنت نبہ د محرومه کی دغه نقصان یاد د داد دا شرک زرا ریاد ای بابا تان مر کولیشی ندی بیمار اولیشی او ندی تکلیف رس اولیشی ضرر د تاغه نشی رس اولی خو چاغا تارا مدد شو وے نو د را مدد کولو zarar بتات رسی اغا د چ د ایمان ن اخلاصیگی ای. اغا د چ جہنم والا جوړیگی فقط حرم اللہ علیہ الجنہ دغه یاد یا د اورا مدت کوي دخوا مخغې چلاره چې زاره دغنیزدي دی د نهپې داغنا لبي المولا وله ب العوشیر خا مخه ډیر نه کاره دوستې او ډیرنا کاره ته بر دی مرګې دی ان الله حزییرې یقیې نه الله د نه هغه کسان چې معې را وړی د ملوې ګړی دیږ جنتونو ته چې بږ به لاندې داغ نه نروونه ان الله يفعل ما يريد يقينن الله پاک سچو غواړي من كان يظن ان الله ينصره الله في الدنيا والاخره اس بیا زجر من كان يظن په دې ايت کې یو توجيه دادا دا اگر کافر یا دیو منافق چہ اگر نبی علیہ السلام پ امداد خفد چہ اگر امنگ پلار نیکو پ طریقیو او, او زمن سره د الله امداد نهي او دا نبی دا پلار نیکو د طریقې خلاف ده ته ټول کلیوالو خلاف ده د سپینګرو او د مشران او د کشران او او ګور سر د سره د الله امداد وی نو خپ ده پد ډیر خفد چہ الله پاک ولی د سره امداد کی نو الله پاک وئی زبد دین نبی سره امداد کوما پوه شئ او کڅوک په دیوانه خپئی چې دی ولید الله د دین نبی سره امداد کئ نفل دود بے سببین ال السماء دې دې د خپل کور چھتا رسه وتړی او ثم یخطع بیا دې کټکی निजाम دې پانسې کی نزان خوزد اخپل نبی امداد بکو ما اس پا دی پوشوی دا یو توجی نو دل تا گو من کان یا زنو سوک چوی چې هغه گو کوي الله اللہ یا نصرہ اللہو فی الدنیا والآخرا چی ہی چری با امداد نو کی اللہ دد پا دنیا و آخیرات کی نو الله و عزقو با امداد کو او سوک چې ددی خلاب گو مان کئی چی اللہ دسر امداد نکئی او دی پا امداد خپا دی نفل یم دود بی سبابین ایل سما و سوگده دی که یو مانا دکور چتا سم مل یک توانو بیادی کٹ کی چخکت را و غرزی گیو مرشی یو, مرشی یو مطلب دا یا سو فل یم دود بی سبابین ایل سما اوگده دی که رسی اسمان تا اسمان تا دی سمال یک توانو بیادی ال تا دا امداد کٹ کی بندی که گنا که وسی کی زیشوان دا یو معنی خدا دویمه معنی چه سمال یک توان زان دی پانسی کی ولی فلین زرحل یز هبن یزه بن نکیدو هوم یغیز فسود گوری چه بوت لده چل آغا چه دی پی غصه یعنی غصه ختمش وگنا غصه دی زان لپدی سالای کی دوی مطلب من کان یزنو الایان سره الله دا آیت نازل ده په 12 د منافقانو کې منافقانو ویل چې موږ دې نبی بسر ملګری شو دوی له الله يم داد به موږ سره ای نو کومه ورځ چې الله یې دا درازي دوی سره خو الله يم داد نه کوي کنه نو الله وی مان کان یزنو څوک چې چېغا غمان کوی الله یین سره الله چې اچې امداد نهکیي د نبی سره الله په دنیاوه خییت کې غګوره په اوه کوته شکسم میلا شو دا شو دا شو د نبی سره ا چری الله امداد نه او دی په دی غصده فالیم دود بی سبب این ایل سما پس اگده دی که رسی چط تا او زان دی پانسی کی که امداد پا زور راوستیشی نو زان دی ملکی بزا زی پخپل تا بیت را د دده دو خواهش مطابقی نرالیگم پس سود گوری آیت چه بوت لده دده چل آغا چه دی پی غوصاو نو دی که با مناپق مراد شد <تصفح> د قذا ل کا انځلنا هو آې به ینا ترغی پران د منږې له ياتونه وااضې او یقین الله هدایت کوې من یور چالړ چې او ځکر د ډلوګ ان اللهجی نه یقی کسان آمو چی ایمان را وړی دی. امانونا بموراد امت رسول الله سلام شي. والذين ها دو وغا کسان چه يهودیان دی چه کم قومو ده مسال سلام وصواب او صواب این دی چه قومو ده ابراهیم علیه سلام ونسوارا او نسوارا دی چه قومو ده عسال سلام والمجوسا او مجوستی چه ده بدستورو یاد وور عبادت کو والذين هاشرکو وغا کسان چه شرکی کلی ده ده مکی مشرک کان بلار ډلې دي کنا خلاصہ دا چې ان الله یفصل بینهم یوم القیامه دلته ارې وي چې زما خبره حق ده او دا بل په غلطه رې ودا دی وا غړیو اللہ کی کی اللہ یقینن اللہ فیصله وو کې ردی په مېنس کې پرست د قیامت ان الله یقینن الله على کل شیءن قدير پر شپانه قدرت والا ده alam tara an allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh اوس دلیل عقلي آیت نګور یقینن الله تعالی چې د سجدي کوي ان یې عاجزي کوي هغه تاغه سوک اسمانونو کې دی او هغه سوک چې زمکه کې نور اس پوغ مایا استوری او غرون او زنا او شجر او اوانی و دوا ابو زندسر و دوا و دوا ابو زندسر و کثیر من الناس اور دیر د خلک نا ان مومنانم و کثیرن حق علیہ العذاب اور دیر ثابت شوه دے پاغه باندې عذاب و من یهن لله چال رچ سپکی الله فماله من مکرم بس نبا یغد پارسو کیت ور کا اونکے ان الله یفعل ما یشا یقینا الله پاک سچو غواړي ها ځان خصمان اختصموا في ربهم ها ځان خصمان یو خوا مؤمنان دي د الله د توحید بیان کړي بل خوا کافر دي هغه شرک او ده ده ارو او پل سر مقابلی مناظری بحثون ایم اللہ پا کوئی حازانی دا دو دلی دی خصمانی حازانی خصمانی دا دو دلی دی یعنی دو جگڑ مار دی ایختاسوامو فی رب بهم چه دی کې که پا بارا در رب ددائی که فسغ کسان چې کفر کڑی ری توحید منکر دی کنا قود تو عطلهم سیاب من نار پری بکلی شداغی دا پار جامع دورنا یو صواب مین فاقی رو اوسی همو الحمیم وردولی بشی سرونو داغینه گرمی اوبا یوز حروبی هی ما فی بطونی همو الجلود ویلی کولی بشی پا اغیبانی آغا چه په خیر تو داغین او و سرمنو که و لهم سرمنی بیم ویلی کیگی دومر گرمی اوبا بایی والله <سؤال> هممه قام او من حدي د اود دپه ګزونه ب د اوس خوونونه کل لما ارادو هر کله چې د اراده کې ان ی خروجو منها من غم من چېوزېدي د دی د ډیر غم دوج نه اویدو في بیا به واپس کولی شپ دی کې د تختلار بیا نئ. وذوقوا عذاب الحريق فالتوبه ولي شوسك عذاب سواهم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنه يقينان الله دنا کہ اکہسان چھ ایمان رولے دے عملو نیک دی نیک من تحت هل انہار چبئی کے بلان دے دونو داغین نیرونا یحلون فیها من من ذهب و لؤلؤہ قالبو تواچولے د کې د با اوګانو د سرزه رونا او د ملغاله رونا والیپاسسو همفی ح او جا د دی به په د جنت کې د ریخم و دنیا کې جنتیانو په ممنانو دا شیا دوسه او سپین او ریخم د نه استعماللهله او دویم داې چې د دنیا باشااهان چې کومو که اگه برو رده پخوانو بادشاهانو لاسو تا بی دسرو با اوگانو بنگلی اچولیو دسپینو باو دسپینو تاجون بی پسر کلیو نو اللہ با دقا دا بادشاهانو نسیوای ازت جنتیانو لور کئی دا هر جنتی پلاس که بدریچ اسم بنگلی خودتا چوی چه بنگلی خو زنانا چه نو دا دا دا زنانو بنگلی با نئی لکه دا سرو جدا گره د دا دا زنانو جدا گره, دا دا زنانو جدا گره و د زنانو غړې چ سړې واچې نو پخدارې او زړو غړې چ زنانا چې نو پخداري دا نه نو د زنانو په جودا ډیزاینې پهنګړو د سړو په جودای د هر جنتی بدرې با قسمه باندې وی قران نشي کم ثابت یو بنګړې وای د سرو زرو یو بنګړې وای د سپینو زرو او یو بې د ملغلرو او د قران وي لکدل تسوي يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَاللُّؤْلُؤِ کَالِቦ تَوَچولې شپدې کې د بنګلونو نه د بوه غانو نا یو مِنْ ذَهَبٍ دَسْرُ زَرُنَا دَسْرُ زَرُ بنګړې بې دویم وَاللُّؤْلُؤُ دَمَلْ غَلَرُ بې صحیح شو د قشاں بیا سورت فاطر کې مراضي او په سورت الدهر کې بیا راضي وحلوا اصاور من فزوا یوشتما یاد وحلوا اصاور من فز او بانګړي وو تاواله شید بانګلو د سپینو نام نیو د سپینو زرو شورتي داهر او د دا مسلم شریف په حدیث کې رازي ابو هرره رضی الله عنه وای چې دا بانګړي د مومن د باغه زه پوری کمزه کې پور چې دا او داسوبره سیږي لاس خا نو <خان> تر دي څنګه له فورې بيداسه دا با ضد یو جدا تحبي ولباسهم فيها حرير وجاميد دي په جنت کې بي درې خمونا وهدو الى الطيب من القال ولی دا وو پا ماند از کخا از هدو ایلت من القول دا بنگلی و باوگان بزکی زکا چه دیتا هدایت کلی شوی و خودا نکلی شوی و پا ترب دا پاک دا وینانا دنیا کی و تا توحید خودا لی شوی و دنیا کی قرآن دا غیتا ناستو قرآن بیوی اوزدکوی امر بی المعروف نه نن منکره که پاک خیستا خبره که و لطولو تشامل د ته هدایت ک پا کې د وناانه او هدایت ک شوو ف د غاب طلی شوي ان الذي نه کفر صونه انصبی الله یقی نه کسان چکوپې کړړ دی بندې خلکو لره د الله د اللارريناول الحرام او د م چې د حرامل غنا الله ل چې هر زولې دې منګایلره خلکو د پارا سوا ان العاکف فيه والباد دې کې تهویب دې چې برابر دې پای کې من العاکف مقیم پای کې والباد او مسافر کدا غی الاقید او کو مسافر دې ټول په کې د الله عبادت به خوف او به خطرې کوي ومن يرد فيه بالحدم بظلمن او چا چې راځه او پای کې به الہادن پکا گلیچ پکا جروي به په ظلم سره یعنی گناون پا حرم که اکڑل الحاد دیا خو مراد دی شرف او یا محضورات دا حرم بس چه حرم کمشه منی کدی زیغه که او ظلم که پا مخلوق باندی نو بس که اومنگ ده تا علیم دا عذاب دردناک نام و ایز با و انا لی ابراهیم مکان الباید اوز دی زین دوی محیصه دا, دو دا تراخیره دا هي صدری بابونه دا با اول باب د آیت 38 اته درستم پوری پدې کې رد کې د شرک فعلی پسلو ورو مسائل سرا او بیان ذکر کې د حال د شرک دلیلی نقلی په ذکر کې د ابراهیم علی سلام نا واذ بو وانا ل ابراهیم مکانل بیت کله چې ایوار کڑو منگا ابراہیم علیہ السلام تا زید بیت الله اللہ تشریخ بی شیعہ یو دید پارا دا آباد کا الله تشریخ بی شیعہ چې شرک بنکے پا ما بانی اس شیلہ را نکی را دا یو شیب اللہ سنشری کے دوی موثوا خیر بیتیا او پاک ازماکور لتو ایفین د پاره د ثواب کوونکو والقایمین او د پاره د و دریدونکو الله تا ورکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو د سجده کوونکو قرطبی لکلی د تطهیر د بیت الله داعم دی د کفر نه پاک کدی لار اچ خلک په کې کفر نه کوي شرک نه کوي وال بدع بدعاتونه پاکا او دارنګ دي انجاسو غندګونه پاکا سیدا بوتاونه نه پاک ساتا وازن فن ناس او اعلانو کا په خلکو کې بل حج د حج مبارکه ابراهیم علیہ السلام و جبلی ابی قبیص تو ختاغه وخت کی خنلو سپیکری او نا سبل داسه شی او او دغه وسونو هغه غرق باندې چغه واله چې خلکو الله د کور حج پتا سو دی د الله کور له حج لرازای نو ازن فی الناس ایلانو که خلقو که بالحجی پا حج سرایی اتوک رجالا رازی با تا پیادا وعلا کلی زوامر دلان. او پہار تیز ربطار اوخا یا اتین من کلی فج نعمیق رازی با داری لاری جاورینا سوک پیادا رازی او دلر ریل ری زین خلق رازی یو عالم لی کلی دی وی ما توافق ہوو ایا قسم ولی ده په تواف نو ماته تپو سو کر چته دخم زین راغله سمره سفر دې کړې وې وای ماته ویل چې زه دومره لری نه راغلم پیاده چې زما دا ګیره سپتور و او دا د سپیناشو چې درا ورسې نو لکه کيه اتو کا رجالان پیاده بتات رازي په خوا نو سورلې نوي دا مزلبا اکثر خلک پوخانو په پا قچرو پاسونو کو ولې دا به مالدار سره کوي غریب سره خو پیاده روان د مکینه په مدینې ته خلک پیاده چې کندې هم د مدینې نه به مکه ته خلک پیاده تلل نو د نور زین نو باندې څنګه تلل والا کل زوامر زوامر اګه کوه تا وای چې هغه خوراک په کم کې ورده شو منډه ولډيري نو د هغې بدن نریش دا بیا نستستی کي پارې تازهای کوخوابانډې راضی به د اې لارې جوورې نه فج اصل کویللی کېږي توریقون واسی هم بین الجبالین چې د غورنو مننس کې کولا ولارري او امیت ما نه برید لورې لري نه به او یا دا ده چې کم لاربانې ډیر لل را تلل کېږي نو اغلار د نور لاررو په نسبت کینی دا جور شي لگا ځکه مزل پیډیر کی یشادو منافع لہم دد پارچ حاضر شیدې پیدو خپلتا د دنیا پیدام دا او د اخرت پیدام دا د دنیا پېدې دا, دا, دا و چې تجارتو کی چې د حج نه پارخ شي د اخرت پېدې دا و چې ثوابي و شي دواړه پېدې ته مراد دي د ده پارا حاضر شی پیدو خلوتا او یاد که د ده اللہ فی ایامی معلومات پاغی رزو معلومو کی ده معلومی رزی کمی دی لسم یو لسم دو لسم ایامو نهر چه وطوئی ساروی پالا لولو بانی ده اللہ نم یاد دی ده زل حجی ده میاش دیخان علاما رزقا هم من بحیمتی لنعام پاغی باندی چه رزق ورکل ده دیتا د ده زناورونا فا کلو منها چساروی ده علال کار نوحا جیسی بیمتی خوریشی خوری ده دینا واتم الباعث الفقیر او خوراکور کوای الباعث الفقیر اغی وگیز محتاج تا چې غریب ده فقیر ده نو اغیلیمتی غو خور که سمال یقلو تفاسهم بیا دی لری کخپلو خیر و لرا احرام ده پرانی جی ویخت دی لری کی ولیو فو نزورهم و دی خپل دی کخپل چې و لرا چکمی منلی دی ولی البيت العتيق او ثواب دیو کې د بیت الله عتیق آزاد نا چې الله د جواب روانه آزاد کړې یا العتیق معنا الکریم ذات من نا یا العتیق القديم په خوانې نا ان اول بیتن وذعل الناس للذي بکهت مبارکا بعض خلک وی بیت المقدس زمنګ اوله قبله راوي الکا <سؤال> ول القبلۃ دنیا کې بیت الله دی قران نو ویچې ان اول بیتن وزع علی الناس اللذی ب بکه ت مبارک اول قرح حرام دی بیت الله دی او ماتا تاویلو صحابو تاپوسو کچی اول کور کم جوڑ شوی ری نو نبی علیہ السلام و تاوی بیت اللہ وی بیا وی بیت المقدس وی کم بینهما ددی منس کی سمرا پاسی لوا وی اربعون عاما سلویخ کالا او تا تما ویلو اغه سوال جواب په شکل کې چې ګوره بیت الله ابراهيم عليه السلام جوړ کړو او بیت المقدس داود داوود السلام شروع کړو سليمان عليه السلام مکمل کړو نو دا بیت المقدس چې دا د ابراهيم عليه السلام او د سلیمان عليه السلام په مينځ کې حضورونو کالو پاسه علاوه نو څنګه وی چې 40 یوما نو تا تما ویلو چنه اول بانی د بیت الله ابراهيم عليه السلام او نه اول بانی د بیت المقدس سليمان عليه بلکې اول بانی د بیت د بیت المقدس يا خل ملايك دي او يا اولاد ادم عليه السلام پوښېد دا خو سپيري وران شوي دي او بیا جوړ شوي دي وران شوي دي او بیا جوړ شوي دي نو سلويخ کاله مخکي د ادم عليه السلام بچو يا ملايكو بیت الله جوړک نو داغين اباد سلويخ کاله باد بیا بیت المقدس جوړک ا ابتدائی ابتدی وښیا دی نوسلوی کاله فاصله په د دبار دا سوال جواب قرطبی نقل کرے کې صحی شواج نو الله یق د مع نه قدیمه یا ازاد دے دا تسلط دا جبابی گورا توافو دی د تسلط د جواب رانای ګوره توافونه درې قسمدي ول تو وفو بال ب عطق یو خو اغ تواب دی چې سړی لاړ او په بیت الله باې نظر ولې. نو دا طواف قدوم دی توای چې حاجی سه که کنا سامان کیدونه اول او کی؟ دی راشي سری وکي د بیت الله نه دی طواف وکي دا طواف قدوم چې مکی له نو د دې حکم دی دا مستحب دی لکه رحکامات د حج لا فرض نری صرف د بیت الله دو نه طواف وکا حج صاحبنه صفا والمروا پکیو دا مستحب دویم دی طواف السدر تواف صدر دیتا ہوئی چا حاجی سیپ تول حج احکامات پورا کر اور بیا راضی کے لتا نو اخیر کے دو واپس کے دو طواف کی طواف وداعیم اور توی تا دیر کران طواف کا دغه وقت انسان دزنا یو اللہ خبری زکہ چہ د خدے د کور لکلل یو جدا منظر او د خدے د کور نہ بیا راجہ دا کی دل دے یو جدا منظر دے نو بستر گنہ بریوخ کی بئی او چہ بیا تے بیا بستر گنہ اوخ کی نو دا طواف په صدر دی امرې ول الحمد سيكي شرازي اخر کلال شوی اخري وې داعي طواف وو او درم دی طواف طوافي زیارت طوافي زیارت دی ته وي چې کله حاجیان عرفات تلار شي او د عرفات نو نوبیا چې حرم تراشی کنا دی ته وي زیارت په حج کې دقه طواف فرض دی کیو حاجی, حاجی دا طواف نه کنه دا غو طواب اگر حج نه ده شوه دا طواف زیارت چه دین او دا فرض ده او دل ته دقه طواف زیارت مراد ده ها وليا تو او طواب دیو کې د بيت الله نام ذالک و من حرومات حرمات الله ذالک دا یاد کی یا الامر ذالک کارم دقه ده او چاچه تعظیم کو دای زت مند زینو تعالی فسدا د غورا دغه د پاره پنځ دراب داغه و او حلت لکوم لنعام او حلال کله شویری تاسو د پاره ساروی الا ما یتلا علیکم رد شرک خا فزان محرمه وای مگر هغه چلوستې شی دغه حرمت پتاسو فجت ان برجسه من الاوسان فزان بچکه د گانه دین د عبادت د بوټانو نا دا گنده او ځان بچکه د ونا د درو دا دروغ و انا صدا شرکي کلمات مشرکان وګوره بیت الله لاله را اول ته به وی اللهم لبیک لبیک لا شریک الاک لبیک دا خو خسته خبري دين به یو ټکي وی چې ډېر خطرناک او دینه پس وی به چې لا شریک الاک لبیک الا شریکان هو ولکا تملک هو و ما ملک الله ستانور شریکان نشتا خو هغه شریکان دشته چې هغه ست شریکان دی تا اختیار ور کړی دی هغه په خپل دی اختیار خوون دان دی نو دغه خبره خطرناکه الله یم اختیار نه دی ور کړو دی دی په دی دغه دروغ ویناوه یا ځان بچکی دی وینا ده دروغ نه دروغ ګواہی م کوي خوونه فالل الله شیک ل کول العړته الله په دند الله د رضا د پااره غیره مشر ک نه بهی مکېږي ش کوونې پهدي الله او چا چې شکو ک ف الله فکه ان مع من نه الساع ی چې دیره پرې من نه السماده سمان نه ف بسو تخت او اغلارا مارغانو او تحوی بیهر ریح یاو گرز و غیلارا هوا فی مکان این صحیق پاگی زیجا ورکی دا مثالو د دا د دا پاری باری شرک دیر خطرناک شرک مشرک چې شرکو کی او پا مړ مرشو نا دا دا بیل کل بچکی دل جهنم نا ممکن ندیل دی بخام خواه جهنم تزیر طول مر بپکی مثال داسې د ل یو سړ د اسمان ن راپې او زمکه تراو ورځ د د د بچې دو یمکان شته یو سړی د کوټې د چت ن را پرې نو کد شي لاسې ماچ خپ ماچ خو بیا هم دی ساې او نور بې صی او ک شي یو اندې مات نه یو سړې د اغه د دینم لګدو چت زین را پریوت چته ونی من نه را پریوت بیاو کې د شی لاس په ما چې انسان بچی دین امر لال اغه نه را پریوزی نو کې د شی چې سړې مرشي خو بدن یې بدن به بیاو روغي یعنی مطلب د د شکل صباب یې نه شوی خو چې یو سړې د اسمان نه را پریوزی نظمکه ترارسی نو داغه دا پټيبه پرځمکه خوارو عادت دي دم مرب زرا زرا شي نو مشرک دا سی مثال دی لکه دا اسمان نه چسړی را پریږي یو سړی کار څومره ګناګار دی خو بیا به یو ورځ یالله دې ته جهنم نه را بار کی جنت ته ولادت شي خو مشرک کلم به جهنم نه را وزه ټولو مرب په جهنم وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهَ چَاچِ شِرْكُ تُبَى اللَّهَ فَكَ عَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا گوئے چه دے اوور زیده داسماننا او دلته علماء دسوئی بلاغو المبین لکلی بی سمانا مراد سماو التوحید کا گورا سوک چې الله سره الشرکو کی نو گوی چه دیره پریوته ده اسمان نا، اے اسمان نا برانا، نو اسمان کی نور ده سپوکمی ده ستوری نو د ده قرآن نم خلاب شو، د دې دین توحید نه لکره ورزید د دې د قرانم خلاف د دې د نبیوم خلاف د دې د نبی د صحابوم خلاف صحیح شوا فتخت وفحتیر کلی چې دا شرک شروکا نو د باندې چې دینو و تخت او د لار مارغانو د دې نه مراد شه اطین الانسو جندی د پس شیطانانو لګي انسانانو پریان نو هغه د دې توحید نه نورم لری بوزی حزان سره ملګری کی او کچر تا د اغینه بچی او تحویبه الريح فی مکان صحیح یا چه ده نوغر زیدل ره هوا پاغزه جور کی ان دې پخپل د حرشی او دې نشی کداینه بچی نخپل د جهنم مستحق پدیشی چې دحریه تعالی شې فکان ماخر من السما گوی چرपरे وته د برنا فتختو فحتور فسو تختو اغلره مارغانو چرا پریوزی دا بسمی بسمی مرغا نو خوري او چکه می پاتیشی او تحوی به ریح یا ورزه ی غیلرا وا پاغه زے جو ور کی زالیک او میعظم شعائر الله دا یاد کای یا کارم دغه شان د چاچی تعظیم قد عزت نه خود دین د الله فینها من تقوال قلوب یقینا د د اخلاص د غنونا ولا لكون فيها منافع تاسده فار په دې سارو کې پیدي رتې مقررهه ثم محلها الى البيت العتيق بیا محلها زيد حلاله ولوداږي چې ده اګور بیت په خوانې ری بیت الله امام سه وي جميع الحرم داغي محل له او امام شافعي سه هغه مکانو ذبح له ولكل امه من सका <chat> ولی کلی امت د پارا داری امت اوس ترغیب ده قربانه ای تایی چی دا اللہ پا نم علاله او کئی قربانی دا د ټولو و خلقو بانی ما وی واجب کردی وار داری امت دا پارا گرزا ولی دا منگیو طریقه دا قربانه ای دی پارا چی یاد کنم دا اللہ تعالی پاغی بانده چیات کینم د الله پاره چې رزق ورکړي د الله دې تامین بهیمتل انعام د زناورنا فإلهukum إله واحد دا ور توحید پس إله تاسو إله د یک یو فلهو أسلمو پس د الله تعالی کې دی او زیر ور کا المخبتین عزیز کون کوتا عزیزی کون کې سوق دی چدہ الله په فیصله راځي یاالمحبین کوشش کاونکو ته دا الله په عبادت کې الزینا داغه کسان دا ځکه الله او جلت قلوبهم کله چې یاد کړي چې الله نو په يرشي دا غي زړه زم ځلکی ير راځي علما اصوا الصابرین علما اصوابهم ګور دلتوي وجلت قلوبهم چې دا الله ذکر کويږي نو دوی زړه په ير کېږي دا ولی زکه د الله عظمت ته خیاله ورشي ورته بلی کلي دا د اغي خلکو حالت دي چې العارفين بالله چې څوک الله پاک پیژنې او اغي يريګي د الله د قهر او د الله د غزابي دا سينه دوي لا كما يفعل الجحال العوام دا سينه کيلک څنګه چې عوام جاهلان کړي بیده تیانی کئی چې چگی و باسی او د خرو شانا وازو نا او بس پزان سا چل کئی داده مومن شان نه نده او کئی او سڑه پزان وجد را ولی نو دن بدا تقو سکو چی علکا ستاده زهد او تقوی بڑی ری او کدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ری دی بوچی سکو بی علیہ السلام خود دیر بزرگو ویده سی یو حدیث که ماں تاو خوایا چن ابي عليه السلام د الله د نوم د یاد اول په وخت کې داسې نخری په خري کړی لکه راته چې نو کدا سې هغه کړی نبي حسېدا او کې نه کړی نو تدا هغه ډېر پزرګ متقی هغه ته د هغه نه الله ډېر پیژن دويم تا کې به ډېر پزرګي او که صحابهو کې وي د هیوچ صحابهو کې وي نو وېدا سې او خاې چې د نبي عليه السلام یو صحابي داسې کړی دا نو بیا به منګمنو چې نو اصل کې خبره دا ده چې دا یو تهڅ ده د نظام ساتل پکار کاردي. دا الله د یاد سره سریز لکې یاره را شي دا د ایمان ناخده بس. وواابری نه علامه عبه صبر که کې پارې چغې ت کمم تکلیفونه رسېیدلی ديول موکې م سوالله او پابندې کوون کې د منځونو. او او داغېمال نه چې من ورکړی د دی تخرچ کې ی دله پهلاره کې اول بوت نه جاال نه حال ل من شو ایرله او ل قبانېخ ګرزولې د منګ لره تاسو د پااره د نهخ دله نام ل کومفی خیر تاسو د پاره پای خیر دی سواب د پیدا د دنیا کې واخرت سواب هم په کې دی فسیادوی نو دله تع لاپغې سواففا چې ولاړی اغا ثواب <سوار> فا وی لیکی کی <گی> دیتا <تصفح> چې دا یو په اوله تړلی چمنډا نه وای او پدریخ په باندې او خلا دی نو دا دا منحر هر چی دازي دی چاړې پدې ځای کې یو گزاروي او دا غې نوینی داري شروع نو بس خوینه طبيیږي چې کما شنو غرب را پرې وځي دوخ دو د لالاول طریقه م لَب شُکرَ غورزای ارشرا غورزواله ندای طریقه دغه ده چې هغه په دی ولاره یو خپل ولوتړه چې منډه ده نو نووي او بس دریح خو باندې ولار ده په دمر هر کې به وې دی زه فیزا وجبت جنوبها پس کله چې ولګيږي دا غل خو نزد مکه سرا را پریوز یو ساتي وخیږي فَكُلُو مِنْ هَنُو پَسْفُرَيْدَ عَغِيْنَا وَعَتْعِمُ الْقَانِعَا وَالْمُوْتَرَا وَرْكَوَيْ سَبَرْنَاكَ وَسُوَالْ كَوْنْ كِتَامٍ چه کم غریب ده سوال نکی سبرناک ده غلم ورکووی کم سائل ده نو غلم ورکووی کذالک سخرنا حالکوم دارنگی او دارنگی بعض علموی قانعا دا هغه وندې دے ستا چې هغه غر کمالدار دی هغه باندې وخرہ او موتر چې کوم تا نو سوال کی. یا قانع هغه مسكين چې هغه مسكين دې خو سوال نه کوي او موتر ستا یار دوست چې ملاقات لرا غلینو دا غوخه په مالدار او غریب ټولو غړې شي دارنګي تا وی کړی دی منګا منګا تاسو د پاره ده د پاره چتا سو شکر و شکر ان د الله نن په یاد کې د الله لو وخت لیا نالا الله لو هو محاوله د ما او ها رات کې پر اسمد جاهلیت جاهلیت کې بد ا طریقه وا چې ساروی به علالو نو چې که به قرباني به او کړه نو دا غوینه بیراوړاو د بیت الله په دیوالونو بیراخ تل و دې د پارچ زمادا قرباني الله قبول کړي چې زبېم الله ما لا لا کړه وستا د کور په دیوال می ولوینه راښکره و لکه اوس بازه خلک کوئی کنه ویلارمنو د بیت الله په دیوال باندې می په کپړه می خپل نمولي کړ او څوک یې په حجره اسود کې می ولي کو څوک یې د مسرې په صفه مروا کې می ولي کو څوک یې په غارې هراو غارې ثور کې ټول نمونو نخل کو ډاکړي لکه څه ولی تا اللہ تا نخ کاری لینا لاللہ لحو الله چرین رسیگی اللہ تا وخی دا دی قربانی یونی وینی دا قربانی وخی تاو خواری وینی پزم کتوی شوا ولیکینا لحو تقوامین کم لیکن رسیگی الله تا اخلاس تا سنا اللہ اخلاس خبلی کذالک امدغشان سخرا حالا کم تا بیکڑی دی دی زناورو لر اللہ تا سو دا پارا دی دا پارا چلو بیان که الله باری چې تاسو ته خود أنا کړې دا وزيره ورکه المحسنين موحدين او تائبين اباصه یا المحسنين مخلصين او تام ان الله يدافع عن الذين امنوا اوس دویم باب ايت 57 پوری پدې کې اعلان د jihad القتال زیره ورکه مجاهدين او تام امور مسلمه به ذکر کړي لټ تثبت بیا تحویضی دنیوی بی دي سره د تسليني بیا صداقت ده رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کوي د عداوت د شیطان او په اخر کې تحویض او زیره ان الله یدافیع عن الذین آمنو یقینا الله د پکې جنگ د مشرکانو دغکسانو نه چې را راوړل دي ان الله یقین الله لا یحب به مننه نه کوي کلله خانم کفور دارخیا نادګ کا پ سره د سره الله منو محبت نه کوي ځینلنه یو قاتلونه به هم زلیمو او ځینلځنا اجازت کړی شوي دغې سانو ته یو قاتونه چغې سره جنکی شي. او وزن للذين يقاتلون دا علماء اول هغه آیت ده چې فرضیت د قتال <سؤال> کې نازل وو او ابتدایي طریقې داوا کاپیرانو و مسلمانانو سره جنگونه کول او وجلب و حل به تکول وی نو مومنان ته اجازه شو چې تاسو خپل دیپا کولې شي او زینال الی لذی نه اجازه کسانو ته یو قاتلو نا چې داغه سره جنگ کولې شي نو دئ سره ته اجازه دسه ده دس اجازه ده چې دئ د کافر سره جنگو کې ایو قاتلو معل کفار چدې کاپيران سره د خپلې پا د لپاره جنگو کی ولی و ان انهم ظلمو زکدې سره ظلم کړې شوې د مشرکانو ترپ نام او ان الله یوکنن الله تعالی على نصرهم لقدیر په دذې پېمداد خه ما قدرت والا لري الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق دا کساندي چستلې شوې دي کورنړو داینه نه په بغير حق په جرمه الا ربون ای ربنا الله نور جرمینو مگر دا چی غيبوېل رب زمونږه دی الله دای دا جرمو ولوله د فله هن الناسسه بعضون ب بعضین که نو د ف کول د الله خلکو له بعضو لره په بعضنو رو سره له دمت سووامیو و بیا او سوواتون له دمت خاام او ګرجې د رااحبانو د او ځه د ننسواه او سوواام او بیا دا دواله د نو سوارو د عبادت زینو خو سوامع اغه زینو چې کمه په غرونو کې په سهراګانو کې جوړاول او بیا اغه زینو چې کمه په خارونو او په کلو کې جوړاول نو سوامع گرجی دراهبانو و بیا او زینو د عبادت د نو سوارو په کلو کې او په سوامع په شاړو وصف و خا و صلوات و نو زیناده عبادت ده یهودو و مساجد او جمعه تنه د مسلمانانو یسکرو فی حسب الله کثیرا چیا د ول شی پای کینم ډیر سمانا ک چرتا الله دا کافر دديده د پا د پاره مسلمانان نه پیدا کول او د دوی حکومت و ظلم نو اول د یهود و دا نسواراو چه دا دا مسلمانان نمخ کیو کنه دا, دا دا کتابونا نو دا غی دا عبادت زینب دا, دا کافر دنیا کې نو پریخی او بیا د مسلمانانو و جماعتون بم یو دا, دا نو پریخی خدا نشی کوله ولی چه اللہ دا دی مومنان و پا وجه دا غی دی پا کئی دی تیر اعلان دا جهات کوک کنه چه جنگ کوئی دا خبل دی پا دا وله سررن الله همين سروه خامه خعمد خَا کوې الله دغ چا چې سوو قد کې د د د الله یقی نن الله خَامَ خا مخ کو یدو غالی بدينیننه اصطفاد دا مجاهدينو دا مجاهدين نقصان ام دي امكا ناهم كطاقت ورکا منگا ديتا یا زي ورکا منگا ديتا في الاروز فزمكا كي اقام سوالاتا نقابند بكيد منزونو يو وآتو الزكاة ورکي بزكاة دوا وامرو بالمعروف ونهوان المنكر حكم بكي پنكو او دنا نارواو نادري ولله عاقبت الامور واللاتا انجام دو طلقا رنودے و يقذبوك قدي نسبت دروغ کي تا ته تسلي فقد كذبت قبلهم قوم نوحين فتحقيق سر نسبت دروغ جنتيا كلا ومسكن دینا قوم نوح عليه السلام او عادين او وقوم ابراهيم او قوم د ابراهيم وقوم لوطين قوم د لوط دا ټول کافر عادت دي واصحاب مدين او مدين ولو تقام ده شعيب الاسلام و كذب موسى او نسبد دروغ پرش موسى عليه السلام تهو فعملت للكافرين پس ما مهلت ور کلو کافرانو تا سوخ ثم اخذتهم بان يوم غلر پاذاباند با فكيف كان نكير فسرنگو زمان عذاب ور کولا غیتا فكايمن قريه اهلكناها وهي از ظالمان <تصال> په دې کې تخويبي دنياوي دي او علت د عذاب کي چې هغه سده ظلم ولې الله دا خلک تبا کړيدي ځکه چې ظالمانو کړ ظلم ډير ناكار دي کاغه د الله په حق کې شرک او کبهندس رضايتي کې فکا ایمین قریتین پشتده دیرد کلو والو نا احلک ناها چی منگا حلک کری دیغی لرا وحی ظالمتون او غیو ظالمان اینی دیر د کلو والاو <سؤال> نچی اللہ کلی دی منگا غیلر وغو ظالمان شرکو کو پریکو فهی خاویتو نعلا عروشی ها و سغرا پریوکی دی سرد چتو نخپلو نا اغا کلی پیراو غرزیدل و بیرم و قصر مشید و بیرم معطولا وغو کویان شار پاتی شوی و قصر مشید وغو بنگلی شار پاتی شوی و بیرم ان یا خدا ماندا و بیری معطلا چې هغه کویان شال پاتیشوی ولی شال ولی شو د دې وجه نه چې د هغه کې به بوکا بیانوا پای کې بارسې نه کویان به ابادو د اوبو نه بڑکو خو د اوبو دراستو سامان به پکې نه وشار ولچ داغی د حفاظت کوله سو پاتې نشو تباشو خلق یاد ادا چې ارس پکيو کویانو کی بوکیم وی اب دارانګی رسی وی کویان شال شو زکه چې انسان پاتې نشو ټول الله تبا نو نوبیا سو نو چې ورغلې وی داغی نی اوپر آست وی ځان او بنگلی وی خودسو کی انسان پاتے نشو چپائی کہ وہ سیدہ لے وی نشاڑ پرتی الله تبارك او اب فلم يسروا في لا رزايد ان غير زيسمكيف تكون لهم قلوب بش پیداش د د پرادسون عاقلون بها چې د عقل نکاره خپل پاغي او اذان یا وګون اسمعون بها چې د دل کی پاغي فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور پاسې اچینن شاندار دي چړاندې دې سترګې لکه ان دې د سر نه هغه چې پسینو کې پراته دي مولانا صف دلته اللهو سترګې لاندې نه بار بار دا خبره تیر شوه پسترګې پردی دې او پسترګې پردی دې سترګې لاندې دې او وګونه پردی دې کنه مدایات ساته دین ظاهري وګونه سترګې مراده نه باطینی مراده دل تا دا ٹکی وزاحت سر راغی اللاوی دا سرسترگی خروغی دی خود دا زرسترگی لاندی دی زکان چلکا یو سڑی سرسترگی لاندی نو آغا تا سشه نخکاری نو دا تشانه چی دی یو سڑی دا زرسترگی لاندی نو ده هدایت بانی نشی پوی دلی او پا دیز تفسیر مدارک لیکلی دی وی د هر انسان سلورسترگی دی هر انسان سلور ستر کی دی عینان فی راسه و عینان فی قلبه دوسترگی پر سر کی دی او دوسترگی پر غڑ کی دی بیا وی فاذا ابصر ما فی القلب و عمی ما فی الراس لم یزره کل چہ د سر د زرس ترگی او غیبان لی دل کئ نو کد سر سترگی لندی کنا نس نقصان نہ کئ اللہ اکبر دا چې خلک تیر شي وي چې پسترګو باندې اعلان دا او لوی لوی شيوخ او لوی لوی علما دا فصې عبدل تراغلې ده کنه نا. ماشاالله نابینا قرآن اور تدس یاد دی چې دا کم دا روغ سترګو ولري دی تدس قرآن دی دوی ته چې وې چنن تراو تمخ کی شناب مېش مخ کی بو ته چې سیپاره یادې فصې ته و راځه پس تلاوت بغیر ده یاد اولو قیر ولی چه قرآن یاد ده ده زرسترگی بس ده زرسترگی چه سمیری هدایت حاصلی گی او چه کل ده انسان د سرسترگی چه ده نو آغا, اغا اغا مطلب سی کلاوی روغی خود جه ده زرسترگی رندی کنا نو ده سرسترگی غلبیا پیدا نوارکوی لکه دیر خلق شتا غټ غټ استرګي دي لکه دا غویا م خوځرز لسترګي وړانديدي نو په ټیکي شک نه دی د سرهغه هدایت متعالانه ده نصیب کړي د دین خبره باندې سره شک هم نه دی ولی دغه د زسترګي صدې وړانديدي نو د سر په سترګو وسوکه چې زسترګي د کار نه کړي دا چې الله چرته وایي چې دې وړانديدي نه د زسترګي وړانديدي د دینه رستګار اندادا الله و فی انها لا تعمل ابصار شاندار دي لندې د سر سرګي ددې ولکن تعمل قلوب اللطيف الصدور لیکن الاندرزلون اغچی سنو کی پراتری و یستعجلون کبیل عذاب زجر چگور عبرت ناخلی بلکی عذاب پا تلوار غواری تلوار سر تا نه عذاب و لن یخلف اللہ وعده اچری خلافنا که اللہ دخبل وعدینا و این یو من یقینا یورز دو رز دو عذابنا لین در ربی کستا در رب نزبانی که الف سنت ممات عدون پښان د زر کالو دا داغینه چې تاسو شماره شمارهی د قیامت عذاب یو ورځ به دومره سخت دی لکه د دنیا زر کال چتې دی وښې کنا دا د ګپوالا ورځینه دی وذاب نه دی این داغی شدت ته اشاره دوست تخویف واقع یمن قريه دير دکلوا والا عملت الها جما محلت ور کڑے بهغه توغی ظالمان به منی ولی دغه لارا نو ماته داغه را ګرځور را ګرځی دل دی دلی دير خلق داسی الله محلت ور کی نه دا مهلت نا, نا غلط مطلب علی الله بیرا وریس قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین اوس اس باد دا رسالت او دایګوره عذاب په تلوار غواړي کنا نو دا جواب چې عذاب زما اختیار کې چرته دي زخه پیغمبر هم زما کار دې څه شي یره ول د خلکو قل یا ايها الناس اي خلکو ان ما یقینن انزا لکم ستا سود پارا نذیر مبین يرونکه مخکرا فلذین امنو بالله واعملو الصالحات زیره په کسان چې معې را وړه دی په الله معلوې کړړی دی لهم همما و وورفون کریم دی د پاره باخ نه بهیو ورضت پی زتمن وال نه دی نه سافی آیاې تخویب ا هغه کسان چې کوشش کې زمونږ پایتونونه کې معاج زین مقابله کوون کې په کې۔ یا معاجزین ده گمانی چه ده با بچی زمنگانا اولائی که ده کسان اصحاب الجحیم خواندان ده جهنم دی وما ارسلنا من قبل کمی رسول ولا نبي ایلا ایزا تمنا القش شیطانو فی امنیته استقوی دی آیت کے بعض خلق کو یا قیسہ جوڑا کردی نو دا اغی رد کوو او صحیح مقصد چې د آیت دی نو هغه وایو دلته دا خبره مشهور ده وای رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه مجلس کې چې پاغي مجلس کې قریش هم ناز نو نبی علیہ الصلات والسلام پاغی باندې د قران تلاوت شروع کړ او چه تلاوت شروع که نو صورت نجمی لسته نو چه دا آیاتونه کلوي افرعیتم اللہ تول عزا ومنات السالس تل اخرى علکمو ذکر و لحل دا آیاتونه لستل نوی ددی پدی ویلو کی شیطان راغیم او د نبی عليه السلام په دې دا ټکي جاری کړ چې تلکل عرانی قل اولا وان شفاعتهن لترتج او قرانه او قصي بیا ورستوي اخرت چې سورته نجم توراسې لکه سجده نه نبی عليه السلام هم سجده وکړه کافرانو مشرکانو مسره وکړه او ډیر خوشاله شوه چې د نه غو خدایانو خدای نو ډیر سیفته ولید دې مطلب داره چه تاسو سوچ کرده پا حقیقت دلات او دمنات او دعوزان نور پسی داراغلال پا جبا چه دا, دا دنگو دنگو ستونو والا چی دی غلو والا چی دی د دی دا شفاعت امید کیگی چه دی با قیامت کش نو بس کابیران دیر خوشالش ہوئی زمان خبر خوحل شو منگ اون دی ترا مدد ش دی دا پاروایو چه دی با قیامت کسا که زمان ش پارس نبي عليه السلام وی بالکل اړو پوینه شو د ټکه په خله راغې رښتو ته په بیا چاوي چا تاسو خدا سي پتي وی وی نيره ویاو نوې نبي عليه السلام ډېر خپاو نو چې خپاو نو, نو ای دا آیت الله راولېګه تسلۍ لپاره چې ته مخه پکېګا قلم چې منګ یو رسول یا نبي دنیا ترالې گله دین او شیطان دا سګډی ریچ دا په خله دا سګډی وډه جاری کړ اکبر استغفر الله دا یو نبی نہ طول باندې شیطان داسې کولې شي دا خبره ده او دا د تیر او تفاسیرودل تلیکل ده نو خبره واوره تفسیری کبیر کی امام رازی دلتسم پوس ماتم ده دې کیسه کړه او اغلی کی چې اما اهل التحقیق هر چې اغه علما دي چې غدر لکیر کی فقیر نه او هغه کتاب باندې کرخی باندې صرف نه چې غل الله د تحقیق, دا تحقیق دا علم ور کړی نو هغه پدې تويږي چې فقط قالو اغه دا ویل دي هاذه الروايه باطلۃ الموضوعۃ دا روایت باطل ده او دا د ځان نه جوړ شوې ده او دا غلط ته منګړت ولی د دې پردہ کې وحدت جو عليه بالقران او سنت او المعقول دې قسمه دلایل پیښ کړي یو د الله د کتاب د قران دویم د سنت او دریم د عقل او دا د خلاب خلاف دا د حدیثم خلاب او دا تا د عقلم خلاف څنګه اوس مختصره ځتاوې ما قران عظیم کی اللہ پاس و سورۃ الحاقہ آغا سورۃ کی وہی والا و تقو علینا بعضل اقاویل لا اخذنا منه بالیبین ثم لقطعنا منه الوتین کچرتے نبی باذ خبر دزانپ من جوڑے کھڑے و من بدے پھپل طاقت چرنے والے و منګ ب بیا د د مری یاد سټره ګونه کټ کړي وي چې دومره لوی خبره څنګه نبی بیا د ځان نو کړا یوتا دويم الله پاک فرمای سورتیه یونس کی بنزل السماات کی ټول کافر راغلی دی نبی له سلام ته وی ای اتي ب قران غیر هاذا او بدله مونږ له یو قران راوړه بغیر د دینه یا پدے کی تغییر و تبدیلو کا نبی تالاوی چی قل ما یکون لی ان ابدلہو من تلقائی نفسی ان اتبعو اللہ ما یوحا علی اوائی چی مال مناسب ندی دا چې زه بدل کممدي لره د خپل ځان نه دطببیې مګر د غې چې وهي کولی شي معته نو چې د وه تابې د او بتون نه شي کولی نه دلې څنګه بتون کړی دی سورت النجم سلورمایت که راضی و ما ینتقو عن الهوا این هوا الا وحی یحا دا نبی د خپل خواش او د خپل ځان نه خبره نه کیده چې سوي نو دا ورته تدبر نه وحی شوی دا نو دې دومره آیاتونه په وجود د ټکه څنګه بیا د ځان دا کبیر دکبیر لیکي خو یو ټکه زمدر تد ځان نویم ویم ځان زانن مطلب دا دی دلیل له کبیر کینه لزیویم قران عظیم کې الله ویچې انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون مونږ قران عظیم را زین نازل کړی ده او مونږ د دې قران हिفاظت کوون کیو نو که چرته بی دټ کېده ځان نشرو کړو او شیطان نو له دماغو کې اچولې نو بیا د اسنګ وعده د हिفاظت الله کړی ده پوښي کلام دا د دغیم خلک دا, دا سړي را یا تون چې سوچ پکې کې دوې ما خبره دادا سورته بني اسرائيل کې بیا راځي سورې بني اسرائيل سلورم دلي سورې بني اسرائيل کې وې وانکادر لا یفتینو ناک عن الزی اوحینا الایکا لتافتری علینا غیره ویزل اتخذو ک خلیلا سورته بني اسرائيل درو یا و ان کا دو دا کا دو سر اچ دا کنه دا په معنا دا کاروبه راضی کا دا معنا کاروبه داږي ځکه راضی چې نزدې خو چرته داسې شوی نه نو یقینا نزدې و حکری دا غافران چړولې وي ته داغه نه چې مونږه وایې کړه د تا تا صحیح لیکن د د پاه چې تمبانې د ځان نور د روغ جوړ کې دغه وختې بدې ته دو جوړ کړی په داسې شوي چرته نري اوداررنې صورتې بنی اسرائیل چور تر کې وي والله وله ان ثبتته ن کا له د کې تتهرقنو ایلی همیم شي انقللیله کم منږ ته نووي مضبوت کړی نو تابد دته تا لغونته تا ک میلاان کړ او خو ناغه مضبوط کړړیناغ مضبوطال چر ته لاړ چې ج شیطې پفل دا کالیمات تووال سیدا داس قران د دینه ډاکته او سوره اعلی کې الله او اس نو قرئو کفلاتا نسا زړه چې موږ ته او آیونه تانه بنې ریږي نو دلته څنګه یې ارشو چې غډې وډې شروع کله دا دوه وایتون نه خلاف او احادیث نو څنګه خلاف وَي وَأَمَّا السُّنَّةُ فَهِيَ مَا رَوَى فَهِيَ مَا رَوَيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ بْنُ حُزَيْمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَإِذَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ بْنُ حُزَيْمَةَ رَحِمَ اللَّهُ لَنَا تَبُوسُ شُرَدِي قِصَّةِ پَبارَكِ فَقَالَ هَذَا وَضْعٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ وَإِذَا الزَّنْدِقَانُ خَلَقُوا الذَّنَا جُڑَ قِصَّةَ او بی پایی کی کتاب لی کلی در دی پرات بانی وی وصنف فیهی کتابا بیاوی وقال الامام ابو بکر احمد بن الحسین البحقی امام بحقی سے وی جہاں زیه القصت غیر و ثابت تین دا قصت ثابت ندا او بیاران خطی دی نو په یو یو راوید دی کشیوانی کلام کردی دی بیا وې په بخاري کې راغلي دي صحیح حدیث او را چې نبی عليه السلام سوره النجم تلاوت کله کاو نو دومره مزیدار انداز باندې تلاوت وکړي چې په محفل کې مسلمانان هم وو کا کافرانو مو نو چې کله سجده ته مرګه د سجده تلاوت نو مسلمانان نو اکڑلا هم سجده وکړه لا مشرکان هم وکړه حتا حتا انسانانو او پیرانو هم وکړه پا پکنه دی راغلی چې نبی علی سلام پکه دا ټکه ویل دي تلک العران قل اوله ټکه پکنه دی راغلی نو دا دغه صحیح حدیثوم خلاف د بخاري صحیح ده او دا کیسه کومه ده تفسیر خازنوم لیکلی دی لی وېدا چې کم ده نو یو هغه عالم نه د دی سن دی سن دی نقل کړه چې کم اهل صحت ولای چې صحیح روایت نقل کړي او نه چې د سند یو سیقراوی نقل کړي بلکې داغه مفسرین او مورخین نقل کړي د دا قصه چې هغه په هر ناشنا خبر باندې مېني و چې ناشنا وکم د ستیصه وکم کنه چې مخکې چانه یې کړي داغه قصه ولانه نقل کړي آغی خلقو کلی دی چیاغا د سیو دا, دا غلط تمیز نکی خوب اسرا جمع کلی یعنو آغی خلقو دا را جمع کلی ری نو بیا طول و تفاصی رو او شوکانی دا رنگی نور و علمو دا سخرت کلی ری خواه اصل قیسه څنګه ده نو دا قیسه خو لعلا دڑا شو او چه کم دی کنا صحی قیسه سنگا دا دا دی مطلب دغه غا نشو اصل خبره دا ده چکله به نبی بیان کاو یا وسم داعی بیان کئ نو شیطان راضی او د سامعینو پزړونو کې وسوسې غورځي د نبی په بیان کې وسوسه نشي چول <سؤال> سامعینو پزړه کې وسوسه اچي نو هغه کله دا نبی نه د ادلې ونیری کله دا ساحر ده کله وې دا چدندارو جن ده کلا سوي کلا سوي لګوست حق پرس بارہ کې دا 15 دی او دا 20 دی او دا خارج دی د اهل سنت نو دا دا دی او دا دیو بندې نه دا ب الزامو نه بلګي دید پرچ خلک د صحیح خبره نه نو دا خبر و سو گورا دل تا و سو گورا وما ارسلنا ندلی من قبل کا ستان مخ که میر رسولین اس یو رسول ولا نبیینو نیو نبی اللہ ایزا تمننا مگر کل چباغ بیان که و لستل که و سو گورا الق شیطانو فی امنیتی ہی و سو سبا د والا شیطان پمینز دا لستو دا آغکی خلقو که یاڅو شیطان بداغت بیان په وخت کې وسوسه چاته والا د خلکو زړونو کې بیا چاته والا چې کم ناس بوو سامعين بوو فینسخ الله ما یلقي الشيطان پس روانه بکړه لاغه چې غورځوله به شیطان کومه وسوسه ثم يحكم الله اياته بیا مضبوط بکړه الله اياتو نخل فضلونو د مؤمنانو کې اس نزون نذرنه به الله واسو سسي ختم کړو او يا تونه به مضبوط کول او الله دې پيا او حكمت والا ليجعلم ما يلقي الشيطان دا وس علت جی کرکی دا شیطان دا وسوسی دا ولی شیطان وسوسا چی ولی, ولی پی اللہ دا شیطان مسلط کر دید پارا چی اگرزی اللہ اغا چی وسوسا چی ولی شیطان امتحان داگی کسانو د دا پارا چی زلونو داگی که مرز دی شک دی مناپقت دی والقاسیتی قلوبو همو داگی صفت زلونو والا دا پارا و این نز ظالمین لفی شقاقی بعید او یقیناً ظالمان خام خواب خلاب لری Kavayda okay. okay. Hakna Kavayda okay. okay. okay. Hakna عملله ځ نه دا مطاللق دی د یینڅخ الله و پورې شطان الله به اوسی د ماملاو زون نه لې کړی وی د دپه چې پوې شيه کسان چې ورکړه شوید د ورتهاعلم یاقین داقرآن حق د د طر په درربستانه نو پهسیمان به راړی دی په دیبانې په تو خې ته له هو قلووب هم په ساجز بشي دقرآ ته او یقین الله مخه هدایت کوونکې دې کسانو ته چې مانې را په طرب دغې بابرې والله ی ظال لنه ک فروف امرییا همې شو کسان دا تعلق د د تری یاد سره شوهاتو دو وجن نه به کاپیران همهې ش همهې شب یاغ کسان چې پیران دی شکې من هو دې قراننا یاددي شبحونه تر دی چې را شدي تې اماته بخته تن ناساب او یا را شې عذابو یو من آقی مذاب د رې شنلی یعنی بې خیرري المول یوم یو مځین لله باشا پهته غیرې به دپاره د الله تعالی اختیار بدای والله یحکموا پسلب کی دا الله تعالی بینهم ددای پمینس کی پسغه کسان چې ایمان راوړی دي ملونه کړی دي نه یک پجنه تونو دي نه والاو کې بای اوس یارا هغه کسان چې کفر کړی دي نسبته دروغی کړی دي زمنګا یا تونو تا پس دغه کسان دې رپار په عذاب هه موهین سپکاون کې والذین هاجروا فی سبیل الله اوس زیر ورکی مهاجرینو وَالَّذِي نَا مَنْكَسَانْ هَا جَرُو چِ حِجْرَتِ كَرَي او دی زینا درم باب دی تر آخرا پدی کی اول ترغیب ورکی الالحِجْرَت بیا ترغیب دی جِهَاد تا او دوع اللتون زکر کئی دا جِهَاد بیا سلور دلائل عقلیان زورن ورکی مشرکینو تا او مثال زکر کئی د شرک او په اخر کې د ترغیب ال الجihad ولذین هاجروا فی سبیل الله هغه کسان چې هجرت یې کوله د الله په لار کې ثُمَّ قُتِلُوا بِأَجْلِ شَوْ، یعنی قاتلوا ثُمَّ قُتِلُوا جنگ یې وکړ نو وجلې شو او ماتو یا په خپل مرګ باندې مړ شو خامخارزت پور کې دیت الله رزقا حسنا رزق ښهستا الک چمرشی گنا مهاجر نو الله وی د مر نه پس به ولخه است رزق ورکاو نو دینه معلوم شو کم رزق د برزخ رزق کم د مر نه بعد تر قیامت پورې کم زندگی د د قبر یا د برزخ نو اگر رزق مراد ده ها یا لیرزقنہم اللہ رزقاً حسنا دین المراد اگر رزق د جنت چې جنت په بول الله هیڅ تر رزق ورکې او دا یو قسم د اشارات په دیره چې مهاجران پروا ونه کوي تخپل کله وطن پریښې دي ته چې ګني بیا وز سفره نو ک نو الله به دار چانه خل رزق تر کوي او کملو می نو په اخرت کې بمدار چانه استاخل رزقي ها إِنَّ وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينَنَا <تصفيق> لَا إِلَهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ خاما خادا الله گور رزق ورکاوں کے در رزق ورکاوں کو نہ دیں خاما خادا نبی کے دل رزید دن نہ کے دو تا چھو خیر بد یغیل رات جنت دے او یقینن اللہ خاما کھو صبر ناک دے ذالکا زیر کارند ومن و عاقب في مثل ما عوقب به ومن من عاقب او چا چې سزا, سزا ور کړا تکلیف ور چاته په میسل داغي چې سزا ور چې تکلیف ور کړې شو دتا ثم بوغي علیه بیا زلم کړې شو پدا لیان سرنه الله خامخ خا امداد وکړي الله ددا اصل کې علماوی چې دا اشاره و دیتا چې مسلمانان هغه کله حدیبی په کال باندې عمره نوی نو سره غمو کمنګ باندې دا کا پیر حمله وکي نو دا خو أشهر الحرم دي نو مونږ بس کړو نو الله وای کچا در سرځیاته او او تاسو خپل بدلا اخلي تاسو بګونانګار نه يې صحیح وا ومنه عامقب بچا چې بدله واغسته ب مسل ما اوقیې بهبي ی په مسل داغی چې تلی پرکی شوو دته سمه بغالې هی بیا ظله وکی شوپ ده د طره په امداد به کې الله د ده یاقیدن الله خاامخه خا ماپې کوون کې او بخنه کوون کې ظلی کا د اوله د نصر دا امداد دوی ک الله. زکا اللہ قادر دے کنا ذالک دیمداد زکا اللہ کی یقینن اللہ او دنه کی رزیلرا پشپک او یقینن اللہ اور ادن کیولی دُن کے دے ذالک هو الحق ددوی ملت یقینن اللہ دغه بندگی حتلا وانما يدعون هو الباطل او یقینن اگ چدیرا مدد ما سوا دلا نا غدی او یقینن اللہ هو العلی کبیر دا الله <سؤال> او چاتهولې زاد دین علام تر ان الله انزل من السماء ماء دم دل ایت نه ګور یقینا الله را وری پرنه باران مخضور را مخضره بسوگر جسمکه تکشنا ان الله یقینا الله تعالی تيفون بارک بین دین خبیر خبردار دین د دې بل دلیل د دې اختیار اختیار کړي دا چي اسمانونو کې دی واغه جسمکه کې دی یقینا الله تعالی له الْغَنِيُّ غنی الحميد خا مخته الله ب پرووا اوستاله شوید دی سرم دلیل ته نګورېقین لا تلا تا ب کړي د ستاسو د پاراغ چې زمکه کدي والفول کو کشت تجرې چریږي ف الببحې په سمندر کې امرري پهکمد الله یون سکو السما ان تقال الأاررض الله بزنی او ټکړ د الله عسمان د دی نه او غرزږ په ځمکه اننیلي الله د اجی نا چراو نا گور جیگی پز مکام آم اگر سیوا دو حکم دا اللہ نا چکل اللہ حکمو کن بیا برا پریوزی یقیناً الله په خلکو و خامخا شفقت که اونکه او رحم که اونکه ده بالدلیل حوال و حوال نزی انلا ده غزات چه پیدا کنی تاسو پیاب امڑا کئی تاسو پیاب اجواندی کئی تاسو یقیناً انسان خامخا ناشکر ده و لکل امت جعلنا من سکا اللہ اوس مخی جده ده انسان د کفر ذکر یوکا ان الانسان اللہ کفور اوس دا اغیزه علاج د پارا طریقه کي چې دعوت ورکول دي لیکل مت جااننا من سکان د پارهدارېی اومت ګرځولی د من یو طرقه د بندهګي همناې پوو چې د چلیږې پاغې باندې دا هر چا د عب یو طرقه ده چلیږي فلا ینااز یونه الامر پس جګړی دیون کې تا سره په کار کې نو جګړی خو د کار د تې خوشي منی کوی یعنی معه دا د چې و د نبااسې تعلاره په جګړو کولو سره د کار دتن نه د جګړو پوجا به د دینکار نه پرې دی ودعوا الى ربك رب الا تشيء رب الا خلق ولا استعبد الا رب تن رب تا يقين انت خ ماخه بهدايه برابر باندې استا نظریا استا کار صحیح دلیل باندې کنه و انجادلو کدی جگڑ کی تا صرف وقل الله عالم نوای چ الله خپوی کی به ما تا ملون پاغه چ تا کم ملون نہ نور جوابونه ولا مکا ولي زکه انادی سره جواب نه پیږي اگر تا کتر جو ابو نوور کیم نه <سؤال> اللہو یحکمو بینکم اللہ پیسا لبو کس تاس و مینس کی پرازد قیامت پاغی سکی چھوئی تاس و چی پائی کم اختلاف تو بل دلیل آیتا نا پوئیگی یقینن اللہ پاک پوئیگی پاغی چی پاسمان اوزمکا کیری یقینن دا دی فی کتابین پلوح محفوظ کی یقینن دا دی پا اللہ آسان زجر پا شرک پل عبادت او عبادت کے دی ماسی وعد اللہ نا مالم یو نزل بہی سلطانا داغه چا چن دې را لګلې الله پاغي باندې دلیل لرا وا ما او داغه چا عبادت کيله صلوهم به علم چنشته دې د پاره پاغي باندې الهم وا مال زوالمینا من نسير او نبي ظالمانو د پاره سوک امدادي و اذا تتلا عليهم اياتنا بينات او زجر په انکار د قران <تصفح> کل چلستیشی پدائی آیاتون زمنگ واضح واضح تعریف و فی وجوه لذین کفر المنکر پی جنب تپ مخونو دائی کسانو کی چکا پیراندی المنکر تریوالی یکا دون یستون بی لذین نزدی دیدی چی حملو کی پای کسانو یتلون علیہم آیاتنا چلولی پدائی زمنګ آیاتنا د باطل پرست لوی نه خدا ده چې قران ورتوي نو بس د تنجي تریو کی او قربي چې په هغه پرستبانه پا حمله وکي او دلاس نه قران والی چې د تب قران نه بیان نه علامه رحمت الله علیه لکلي چې وه ها کا ذا ترا اهل البدعي المذله څنګه دا کاپیران دي کنا نو دا یواظه د کافرانو بارا کې نه دی چې دوی په قران تنګي کم چې مبتدعي او خلک گمراه او ته قران بیانې نو اغم د کښانه حالت باغېم راځي تنګي وای اذا سمع الواحد منهم ما يدلوه العالم عليهم کله چې وبدتي او او د قران چې حق پرس عالمي بیانې من آیات الكتاب العزیز او من سنت الصحيحه د الله د کتابه یا تونه وای یاد نبی علی سلام صحیح سنت بیانې خودسی کنه چې مخالفن لما اعتقدوه من الباطل و زلاله ارائےاتنا چې کیس بشاراتونه یو مطلب پې کې چې د عام خبري مزروجه هغه نه خو چې کوم آیت او یا حدیث د دې د باطل او د گمراه عقيدي خلافې رایت په وجهه من المنکر دا هغه مبتدی په دې تندې کې ورته دانه دا خفغان ونی چې پړسي کې ما اغنه لو تمکنا من ايست وبذالك العالم لفعله به ما لا يفعله بالمشركين قوه رسيده وس چې پدغه خطرس عالم باندې حمله وکي نو اغه ته به اغمره zarar سوالي او چې کافر ته به دومره سوالي دمره لګیا زور بیاخلي بیا وې د خپل زمانه خبره کوي وقدر انا واسمعنا من اهل البدع ما لا یحیط به الوصف و همنګ دليري او منگاوري دليري د ډیرو بدعتانو نه اغه خبره او رد بده او هغه غوسه چې دا قلم زما عاجز ده داږي د لیکلونه چې دا د لیکلونه بار دي وس داغي بیانول وس د انسان په وس کې نه چې سمر د هغه خپه او سمر پریشان دا کدانې به خبرې نه دي دا په خوانه سیانۃ الانسان عن وسوسۃ الشیهد احلان اغه لکي چی په دې آیاتونو کې اشاره ده زم د اغه صوفیا او تا چکل اغه آیاتونو واوري چکم په دې ردي نو ایتب غوره زهره علیه متہججو والبصور دای دا تنبیدا سره تریم شی او خپي کنا او پریشان و وهم في زمانه نا كثيرونا فانا لله زمانت و انا اليه راجعون ددا زمون کو زمانہ کی ډیر شیری اوس مهم چې ته قران و او بس صرف لپز و معنا کې سيده وک و وضاحت کې دای زیات پر کنا بس بیا بداغه دستر خواځغې ها دا عادت د ځان لري کول غواری خلکو و د دا زان تابع کرده ره سوکتی اوٹونا ثابت ای سوکتی شرک ثابت ای سوکتی بدعات ثابت ای سوکتی بل منکر او ناروا ثابت ای, ای آلکه قرآن خپل خواهش متابع کوا تا دا قرآن تابع شا چه قرآن کی صدی نو ثابت کا بس قرآن کی جزنی ما غووایا او باز راوله گی نو دا قرآن دا جوابونه ب د امام سے په مذب نه خبر چې دقرآ او د حدیث په منځ ک تعارض را نو نته به سکې حی کې بتیل ک په قرآ کې بتویل نه غریب ته یصول س معلو تیک شوقل افه او نب او کوم غسیګ نه نو دا خو لګ غساده وای خبر کو تاسوه بشر منظال کوم په ډیر نه کارهبانې دد کار ستاسوونه انار ان نار نمخ کم او رستم توا ده دای ځان لرا وره ان نار دسر ارشه لگی لکن نار ستاد پر بوري فی کنار تاکي بدن نمور بلیگی مین کنار ستانا ببارم دور لمبيره رواني چسو سره لګې نو هغه سره لګي ها غواد الله الذين كفروا وعدای کړه د الله کسانو سره چې کا دي دی او ډیر بز زیدرا ګرځېدو دي یا ای یوه الناس زوره بمصلون فاستمیعوا له خلکو بیانول شي یو مثال عجیب پس غوا کيده وې دی مثال تا مثال او وره دیکي عجز ذکر کوي د الله هی باټلو ان الذين ييقن ان كسان تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کوي ما سيوا د الله نه لای يخلقوا ذباب اچري نشي پیدا کولې يومچ ولوي است مولا اگر کټول راجه مسجد مسجد پاره دوم را جمش پارا دمرا عاجز دي چې مچم نشي پیدا کولې و این اسلوب هم الزباب و شینآ او که و تختید دینا مچ سشی لارا لا یستنقضو همین نیشی خلاس والید دی مچنا دومرا عاجز دي چھپمچہ موسنارسي موسن او تته غته غته مطالبه ک زوفت طالب وال کم کمزور دي غختن ک او د چانچ امداد غختي شي راجز راغله دی نو عاجز تو لاړ دي دغه نه امداد غواړي دلته زباب یات ک ل يخلق زباب کنایہ ده د اغه د اختیار د عدم نشی اختیار بالکل نشته الله دای ولی وای لایخنقو زبابا زکا علماء وای چې دا زباب چې دای کنه انقص خلق الله دي په تمام مخلوق کې دی ناقص الخلقت دي د مچ دا دسترګو د پاسه پر دین شت او وېداي ولا زکه ندي ورکړی چې دې کوم د الله د حکمت چی دا دا سر غد دی چې د دې د اثر غټ دی او سټې ډیر نه ری نو کدا پردی مو سره شي نوبیا بده د خپل سر نشو چته ولې نوبیا بار وخت په سر درونی چو چتیږي نو بس سر به خطه کیږي او نور به برکېږي نه نو دی و جنا دله دا پردی پسترونه دی راو راوستو خو ګوره مجدوم روړو کې شعر دی جگوا ته وګوره داږي سخه پیږي سلور، او دمجسو دی شپاک. نوز دیوی غوان سو کروڑا مچان جولی دی. داغی خپی سلور او دمجس شپاک دی نو پکار داو چیر دی مجس سلور دو غواش پک دی. کنا؟ دکا بدن سوا دی. سومره چیر گاڑی تیرونه زیدی نو دومره کار خیگم. داغی تیرونه کم دی و دی سوا دی داوالی. اصل وجه دادا چی داد بخپی ندی دی دی. د سلور خپیې او دادو دا دو چېدي دا دپیرلهونه دي له یا داې ځ دتان او د پیدا دادا تاسو چرته کتللی کنا نه دی چې کله نو په د څور خپو کې دا مکانب دو پی چې دا را وغلی او دا داسول د یو بل سره سپاره سپ کې ګنې لري کې نو بیا راوالی نو پر خپل سترګ باې دا خپیر را کاې او د هغې غ دوی م سکې سپک مع ځکه دی خو دا دسترګو باندې دا پردی دا ځان لړلې نه مته چې تیلی میلی راځي نو تسترګه پټه کیږي ډوډ راځي نو تسترګه پټه کی او کرام شیخو چې تاسو په رسترګه کلاو باندې کینو غیره سي سيټ ته راو باسي کنه لری کی مخه تسترګه سپاش او قدرتی دا اروخ روان دی که دا وچی نم بیا بیا کتابه را نه کیږي اړامې دا وروښ د وونه لندې دا پردا دسترګل باندې نو دا د تسترګې د سپهې د الله دا پردی راوستي دی دلته دا ویخت چې دا باڼا دام دی د دې چې کومه ډوله راځي چې دی, دی, دی اساری او د نستر کې تنسی حسن نه بغیر دام پیدا دا سیدا اوس ګورا د دې مجد دا د دلا سونه سیوالي د دې د پاره چې دا په دزان نه دا ډوډي سپا کې د ستر خطو ګورا چګورا د مچ ناقص الخلقت دی چې ستا د باطل خدای مچ نشي پیدا کوله خو خناقص الخلقت حیوان نشتا او دا په جوړو کېمو نو چې دا نشي پیدا کوله نبل حصي نشي پیدا کوله پوښي کنه او بل دا ده حیات الحيوان لیکلی دی امام دمیري چې دارې قبیح شه دی نو چې دا به مطلب او قبیح شه نشي پیدا کوله نو خشبه را کوم پیدا کړی اګه دا یو پدې کې حرکت ډېر دی پزه خدې کې نينا خو بس یو زنا پاسي په بلځه کې ني او بلځه نه پاسي په بلځه کې ني او بلځه نه پاسي په بلځه کې ني کثرتول حرکت دی یو شيم دومره منډه ترلې نه دا کدا چې څونه ټوپونه وای یو زیلو بل یو زیلو بل زیلو یو پګیدار دی دیم دا ډېر جاهل شه اجهل خلق الله دی په شړل مړولم نه لیکره د چغوره د دیغه نوښره دی بلته براته اوسه او چې دین هوښره دی پوزیته برامنده او چې داغه نوښره بخوبس پری دی به رپارام نه اولاد چې بخي هو گزاره کوي چې وده شته د مډر تانګي ها وي فرعون ځله یو خادم ساتلو او تویل تمانه د مچان شلا ځکه چې دا ظالم شهره دی بخي زره کاره انو وی ویله چې یې زما حکومت ترڅوګ منی چې نه دا په ما د پااس سرږي که نه ما باې ناست نو دا مچ چې کم دینو ډیر جاهل شي دی په چړو مړلو بل په کې دا شي دی چې هه شي دی هرریسم ډیر ده. هر سامانې را ځي دد جه اکثر سره مفری که نه ګار مچی او تاته پډه ک نه خو چې غړپ شي که نه وور بس بیا په په کوړه شوي که بل داسې ګرم شي نو غ لالا ب خراب د ډیر ح د لاسم داې شي. بل پکی دا کار دی ما دا تمخ کی ویلی چی د دسترگو د پاسا پردی دیشتا او دا غی مقابلکی ولهو یدانی زائدتان دا دو مخکنیخ پیسی وادی بل پکی دا مرازم دی چی دا کلب پا تور شکی نی نسپین غلبه پی کئی او چی پا سپین شکی نیگنه د غلبه پی کئی دا دا غلم رمگونه دی کنا دا گدام مرازم چی که تور شک دی او دا د غی کی نسپین او که په تور سیز کې ناشته نو په غیبانې بس پین پین دا غونې ولیدار هغه غول او که په سپین کې ناشته نو بیا په تور تور دا غونه په غولې دار طول دا غولې اکثره په دې پکوب یو غور سم تک تور کړي بل په کې دا کار دی چې دا دی ورته هم الله پاک دوی جهنميانو سره ورزې د دې لپاره چی او خواه گرمیشی او بل خواه دا دامش در نکیگی پا دی پوز و غوگونو کنون دا نورم سره تنگی دا غی دا عذاب دا پارا او بل دا دی منزوات الخراتین دیکی او قسم مچان دی کنا چی اغی سر دوم را خرطا می ار یو سر ای مظالم زوی سر مستنی چی ادبانی کی خودا کنا مسم سیزی لکه دا مچانو کی غط مچانی غباره و تا چی دا غوگانو می خودا نل نو چې دا غو مچا نیلا خوښ وي نو دا دیکې ډیر قباحت نو الله پاک د ذکر کې چلی اخلو کو زاں ته دی یو خبر او وره مسجد حدیث کې راضی د دې په دی یو وزر کې بیماری دا په بل وزر کې شفاء دا چې کله په سشي کې پریوزي نو که تاسو ګورین دی په کدا چې دا یو وزر ښه تکړه یو دی رامی دا بل وزر او چت نیولې ځنا دا دومر ظالم دی دیوی چې دته شفاء ورنکای شي نو د دا د بیماری وذر پکې دوبي نو چې کله تا دا سيولې ده نو ته روپې ګوتکه دي غپ پکې نو د هغه وذر به مل پکې دوب کی نو هغه بیماری په دې بل وذر شوا ختم شوا ښا مج په کمشي کې پریو نو چې دا غپ دی ول ور کله بیا او ورځ واغه شیخ ورل بیا سدي جائز دی زمون خلخ <سؤال> شي چې تطوبو کې داسې کمزوري شي کې وګرځي کې ودا وګرځوا او چې قیمتي شي نو بیا تا په څنګه سپاکو به یې ځل نه کې کنه نو قیمتي شي خې د کمزوري شي نه منی نو وي ګرځوا اوس کو غړو کې د تفری وته نو غړي خټېر ګراندي پټینه زادې کې رسوخه کېلودي کنه او کاسر راډا کې خړې دوه پای کې تمش پری وته نو بیا به وته سوچې سره وکړو طالبانو ګازری په تی شي يا يوهنا سوزري بامسالون فاستاميولا اي خالكو بيان اولي شي وعجيب مثال وكيدي ديدا يقيننا غكسان شي تاسير امدت كوي ما سوا دالانا اتشري نشي بيدا كول مت اگر کرا غون شي غيتا تول باواگانو لا غون كي وان يسلو بهم او كو ترت اي داغي نمش شيلارا لا يستان كزوهمين ني شيخ لاسولاي آرینا ضعف الطالب والمطلوب کمزوره د غختن کې د چانه چې غختل کېږي باباوم هم کمزور چراغ له د غم کمزوره دي ما قدر الله حق قدره زجر چې ګور کمزوري مخلوق نه غواړي کنه چې هغه مخه نشو پیدا کولې ولوي خالق دې پری تا تعالی ونه پہځاند دی قدر نري کړی د الله صحیح قدر دغ یا تاظیمې نري کړی دغ صحیح حظیم یا دثفت نري کړی د الله مناسب سبت په یاې نن الله خا مخ کوي او غاب دی الله یفی من المله ای کاتی ورسله دا جوابته سوالی ررجو دو له خدا مرتبا له وررکی د کړ نو چې الله والا مرتبه ور کړې نو بیا ولې ته وایي چې شي کولې جواب الله مرتبه ور کوي خود استیفا چون کول غوړ کول الله د خدای تو مرتبه چل نه ور الله یصوفی من الملائکه الله چون کئ غره کئ د پرشتونا رسلان استادی لکه دنیا تب اکثر جبرئیل علیه السلام و من الناس او د خلقونه پیغمبران غره کئ انبیا ان الله سمعون علیم یقینا الله اوریدون کے بصیر لدون کہ رہ یا لم کوئی ما بین ایدهم و ما خلفهم باغی چ مخ کے د زین دیو باغی چ رسو د دین دی و ال الله ترجع الامور و لا تورگزو شي ټول کارو نا يا اي هلذين منركعوا والسجدوا وعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وسمح کہ احوال مشرکین او بیان شو اس بیان کې د امور او د فلاح د دې کامیابیږي یا ایه الذین امنو ایمانوالو ایرکعو رکو کوی واسجدو سجدہ کوی وا عبدو ربکم او عبادت کوی د سپل رب وا فالل او کوی د نیک کار لرا لعلکم تفلحون دې د پاره چتا سو کامیاب شي دټېلی کلی دی, دی ا عند الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ چې سجده پنس د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ داد احناف پنس سجده رتلاوت نه ده ګور احناف هم وې چې قران عظیم کې سوار لس سجدی او شوافی هم وې چې په قران کې ټوله سجدی دی سوار لس خوشوافی د سورته سواد سجدہ اغه سجدره تلاوت نه مانی د سورته حج دو سجدې مانی نو سوال لشف او احناب د سورته حج اوله سجدہ چې مخکې 13 شوا اغه مانی سجدره تلاوت او د دینه مراد سجده د تلاوت نه ده احناف وې د دینه مراد منز ده ولدلته دوټه کې راغلی دی یا یو هلذین اامن اے ای د ایمان والا و رکو و او رکوع کوي او سجده کوي نو چې په آیې پورا عمل کین رکوع کوي کی او سجدم کوي نو دامنځه کدا سجده تلاوت اخمن شو دا نو احناف وې د دینه مراد سجده د تلاوت ندا د دینه مراد منځ دی نو دا یو سجده د سورته حاجی صاحب یا غمخ کې چیرې شو او دا د منته مراد شو سجدې تلاوت نشوار نو بیا د ثورته سواده هغه احناف منینو دا سوال له سجدې شو او امام احمد سہیوی چې پینزل د دام دو دی دا او د ثورته سواده صحیح شو دا خو اختلاف شو دلایل هم بیاشته د امام شافی رحمت الله له دلیل هغه څه امام شافی رحمت الله له وې چې په حدیث کې راضی عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه وایي ما جماعه نبی علیہ السلام نه تفوس وکړه چې یا رسول الله فالحج سجدتان په سورته حج کې دو سجدې دي نو نبی علیہ السلام را توی او په حج کې دوا سجدې دي ومن لم يسجدهما فلا يقراهما سوچي دا دوا سجدې نه کوي نو بیا دې نه او د احناب د ثواب او د غدلیش احناب سوین اغه وایي چې دیو سجده ده او دلیل اداره چې قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ده ابن عباس سبنه تاسو وښو چې په حج کې یو سجده ده کدو نو وته وایي چې په حج کې یو سجده ده څنګه چې تمام دا د دوی موز ده او دتا شانا حسن بسری سیب چی تابیعی دی اغام وی ابراهیم نخعینم نقل دی سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیم وی سعید ابن المسیب وی جابیر ابن زید ام وی احکام القرآن دیمام جساز داغین نقل کردی او سو بہتر دادا احسن الفتاوا کی مفتی رشید احمد دو دیانوی رحمت اللہ علیلی کلی دی چیران بہتر دادا چی دا سجدہم نوشید ځکه چې احناب چې وی چې واجب نه ده صرف د وجوب خبره ده د په کولو کې دا غیم چې د نسو ګنا نه نو که اوشي نو به تر بشي په بهتر باندې به عمل وشي که اون نشو نو واجب نه ده او احناب د دې مطلب د کوي چې رکو راغلي لو سيدره غلي ده نو د دې نه شو یا ای او الذین آمنوا قوئید ایمانو والا ورکو کہ اللہ تو سجدو کہ عبادت کوید درب ستا سو وفال الخيرات کوید نے کہ کار دید پارچتا سو کامیاب شے وجاہدو فی اللہ حق جہادہی جہاد کوید اللہ پلار کی صحیح جہاد جہاد اگایا ټول توعات تے مرادیدہ اللہ حکم نو مندام جہاد یاد کافر سره jihad دی کافر سره صحیح jihad وکیا د خپل نفس سره jihad چې نفس ناروا نه کا حق کا jihad هي هغه حق jihad دار چې خود اخلاص سره jihad وکا د الله درزاده پارا و اج د الله تعالی غو تا سود جihad پاره او د دعوت پاره و ما جعل علیکم فی من حرج او نده غر زول الله تعالی سبحانه په دین کې ستنګ سیا دین کې الله تعالی سبحانه سخت کارونه وراوستي اسانتیه دله پیدا کړی دا ګور سره بیمار دی نمونه 50 تا او کډیر بیمار دی 15 تا او کوب نشته تیموم کوي کتم ریو کچو هو دريږي با او ببره پیدا کینو شنو بګرانو الله تکلیف نه غواړي بیماری روزنه شینه ولا وي خیره چروخ شپیا به ونی څو بیخی بیماری پیډیا ورکا تکلیف ته الله ته باندې الله نه راووي دا غشان تا روندی گوڑی شلی مریجی وی تا جہاد لا مزا دا حرجنا الله تا بچ کئی ما وما جعلالیکم فی الدین من حرج ندا گرز ولی اللہ پتا سبانی پت دین کی ستنگ سیا ملت ابر ملتا بیکم ابراہیما تا بیش دا دن دا پلاران استا سوچ ابراہیم علیہ السلام دے ہوا المسلمین دی اللہ پاک یا دی برایم علیہ السلام نمکی خود دی تاسو تا المسلمین مسلمین من قبلو مخکدن پخوانین مخکدن نزول دو قرآن لہ وفی حاز او پدی قرآن کی همان لی اکون الرسول شہیدن علیکم دی دی پار چیشی پیغمبر علیہ السلام گواپ تاسو باندی وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کې دنیا کې شهید شي نبي او بیان کوون کې وشي او آخرت کې شنو گواہی کوون کې او شیطانص بیان کوون دنیا کې او آخرت کې شنو بیا گواہی کوون په خلق فو اقیموا الصلاۃ بیان دو مور بس پابندی کوي د منځونو او ورکوي زکات وا او منګولو لږوي بالله الله په تو حید او د الله پدین هوا مولا کوم د الله مددگار تاسو ده فنم المولا پس درخه مالک ده ونم النسیرو درخه امدادی ده په صورت کې رد او د شرک فعلی او د شرک اعتقادی او رد د شرک او په مثال بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صورت المؤمنون مکی صورت دی نزول کی چورت تر سلور او یائم پس دو صورت الانبیان نازل دی او ترتیب دو صورتونو کی درویشتم نمبر دی پس دو صورت حجن ربط دو مخ کی سراداد دی په مخ کی صورت کی نخی زکر شوي د مشرکانو پا دیکی نخی و سپتون زکر کئی د مؤمنانو یا مخ کی دو قیامت دا غلوی زلزلی زکرو نو پدې کې هغه صفاتونه چې په هغه کې نجات راځي د غزلزلې نه یا مخکره ده د شرک پھیلی پدې کې رد ده د شرک پر براکات یا مخکې د کافر یو صفات ذکر کړه دنیا کې چې کله د الله کتاب په لستې نو تندې صحیح تریو ګړي تعریف کو جوه الزینا کفر المنکر نو دغې خو د دنیا حالو دلته به ایکس اوچارهیت کې د اخرت حال ک کې جوا دنیا کې د قرران ته د مخ ک وکړو کنا نه نو الته بد تفه هووجوه هم ناروه هم في ح کالیول دا مخ به لهور سوځی او ډیر بد شکله سوزی به دجهنم پور او دا مخ به بلکل تیر بد شک کار. یا مخ کې داغه د دا شرک ذکر وکا نو پدې کې وایي چې د دې نور اعمالوم شتا چې دغه اعمال کې د شرک نماز سیوار داود دا صورت نفی د شرک فی البرکات چې برکت اچون کې یو الله دې خلاصه صورت دا صورت وایي چې او لیسا پنځوستمه آیت پورې ده پدې کې دری بابونه دی اول باب یو لسم ایت پورې دی پدی کې بعد مؤمنانو صفاتو نه ذکر کړي هغه صفات کدا په مؤمنانو کې رالل نو د مؤمنان کامیابی قد افلح المؤمنون صحیح امتیازات د سورۃ سورۃ ممتاز دی په ذکر د اوصافو د مؤمنانو صورت ممتاز دے پس ذکر دلائل عقلی او اعترافیو چی خصم منشی او دا بالکل دا اللہ دی قدرت دلائل دی او صورت ممتاز دے پس ذکر دا گناکارہ شکل دے کافرانو پکیامت کې سوچار ایت کی او صورت ممتاز دے پس ذکر دا حال دے عیسی علیہ السلام او دا, دا غیر د مور جو واوینا هما الی ربوتن ذات قراری و, قرار و معین الْمُؤمنون، آ, آ. او د اافلهحل ممنون په تقی سره کامیاب د ممنان الله ل تااق دی او قاې راړ ځکه چې مومن چې داسې پتونه پې دا الله خام مخ کامیابی او ددی صورتت په آخریر ک با شي چې کاپر نشي کامیاب د 1 رایت آ. مومن کامیاب او کاپر نشي کامیابې دی او افله حال مکمنون په تاقی سره کامیاب د ممنان یا الله ممنان سووک دي الله دینا یو ی همفیاللهته یم خاشيون دغه کا ساې چې د پ خپل مونس کې خوش کوون کې الله ته جززي کوون الله ته خوش چې ټول تهوجی منزهه والذین هم من اللغو معرضون او هغه کسان چېغه د به سیزونو سیزنونه معرضون مخړهونکې دي لغو ارغه شی چې د دین ته اړې غا په لکی دي هغه ته مراد دي زحاح سے وای شرک ته مراد دي مؤمن هغه کامیاب دی چې د شرک نه مخاړي او چې شرک یې برکم زنه کامیاب شي حسن بن بصری سے وای المعاصی كلها بعضی علمانوی الغنا، تنگ تکور تی مراد ده، چه سوک تنگ تکور او دینو اغنشی کامیابې ده، او بعضی یاران پا گوی د در روخ غزا ده، نو بیا مخام روجه چه ماته نهو، تنگ تکور شروع کهوه نو روجه ما ماتهوه کنهو در روخ غزا قرآن ده، قرآن تکینه چه روخ ده تازه شي. دا دروغ ده لپاره حلاکت دی الغنا يمبت النفاق في القلب كما يمبت الماء والزرع او دا رنګه باطل ته مراد دی یا غډه وډه خبره دروغ ټول ته مراد دی والذین امنوا اللغو موره زون هغه کسان چې غېده په پیډی سې زون نه مخړه درم دریم والذین هم للزکاه فاعلون او دا هغه کسان دي چې دی زکات ورکاون کې دي زکات نو هم را یا فرض زکات دي نو صورت خو مکی ده نو زکات بعض خلک مکا کې نو نو دا غلطه ده زکات خو مقادیر بیا په مدینه کې راغلی دي مکا کې صرف مقدار چې چا بسمره ور ور به کا یو خدا مانا یا دویم مانا والذین هم لیز زکاة فاعلون داغ کسانی چې د سپایی زلونو لورکون کی دی پاکی ورکون کې دی خپل زلونو تا چزره د شرک نا پاکی ښا خا؟ سره د مال زکات خو باسه نو د ازره زکات تمور ک کنه زره زکات سره د شر تو د کفر او د بغض او د حسد او د فتنو نه پاکوا جامه پاکه چه فخیرنه پا جامه رتزان پت کاری زره د خیرو ډکته زلوم پاک د کنه او زره پاکیږي په قران پا ان هاذه القلوب تستؤ كميستل حدید اذا صوابا بولما قالو یاره سرور الله وماجلله اوه قاله که تو ذکرل ماتهې وتلا و دز ل سپ په مرگیا ولو سر راضو په قآکو سره راضي والله دی ناملی فروج درلوور دغه کساندي چې د د خپول او ورتونو حفاظت کوون ک دي او ور کاره کوي نه ځنا نه کوي الله حالله واجه هم مګر په خپلو ب پیانو باندې حالله په د من ک الله می نه واجه هم مګر دفپلو ب بیایانو نه یا چې مالکاندي دد خلاصونه په نه هم غیرو ملوین اننیونځ که نه نو ی قی نه دی نه دي ملامت شوي فاغې فمنې بهطغا وه ازاکه بسشا چې وله کول اخواده دی او دا دی بی بیانونا نور کارونا فا اولائی که هم العادون پس درکسان دی دی زیادی کهون کی والذین هم ل آماناتهم پینزم آرکسان چیغی دخپلو آمانتو نوش پاگم و عهدهی مو دخپلو آدو راعون لحاظ کهون کی دی, دی وم والذین آرکسان دی دی ممنان هم علی صلواتهم یحافظون چې پخپل منځونه باندې یو حافظون همیشواله کون کې دي معنی پخپل وخت باندې کیسه اولائک هم الوارثون دغه کساندې په میراث ورونکي الذین دغه کساندې ورثون الفردوسا چې دوی به په میراث باندې وړي جنت الفردوس لاره هم فیها خالدون دوی به په دې جنت کې همیشئ جنت ته میراث وي یا خدای عمل په بدله کې وه ته شو زکا او یا دا چې د هر انسان دو زینې الله تیار کړیو په جنت کې یو په جهنم کې نو چې کله جنتی جنت تلال شي نو چې کم کسان جهنم تلال د اغي اغي صد ته پاتیشو په میراث کې پاتیشو او د دې د جهنم اغيسه جهنميان ته په میراث کې پاتیشو الیدین يرثون الفردوس کسان کسان چې میراث سره وړي جنت الفردوس ته <تصفح> به پېکېم شي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من توین، <تصفح> اس د دې د باب آیت 22 Tore په دې کې دلایل عقلی ذکر کړي پرد د شرک والله دلقنل انسانه په تاقی سره پیدا کړړی د منږ انسان من سوالې من توین د چړ شوي حکنا دځمکې د مختلف پوییسونه را غونډه شووه ادملی سلام یادی س جالنا هو بیا ګرزولی د منګه نه د د نطف تم نطف في قرارې مقین پهغیره ه مضبوت منږ ټوټ د نه موضات ټه د غښین فه لل موضوعاتته ضامه په جوړه کړړی د منږ ټوټې د واخ نه اړو کې لارهخواکه سو عزوامه لاحمه پهغون د منګه اډو کې توواخواه سوم انشهنا هو خلق آخره بیا پیدا کړی د منږ انسان لره په پیدا شپ هسته انشان پی انسان پیدا شي دومر انقللاباتو نه بعد په تباره کلله هو بس برقطته چون کې د الله احسانول خالی ټین چې خسته جوړون کې د د ټول مخلوق نام س بعد د ظالې تون بیا یقینته سوو پس د دی نه خاام خامړی دون کې ای عکه توجو کوه دا ان کےلاپاد نبی پی ولی په عام خل په ټولو باندې رای سییدګ نه نو بیایا دا مرګم په ټولو راضی عام حکم دی۔ نبی با مڑکی گی ولی با مڑکی گی نیکا و بد طول بانی با مرگ رازی سمع انکم یوم القیامت تبع سون بیا یقینا تاسو پر از دا قیامت بخامخا پورتا کولی شي نو د قبر زندگی اگا دا سندگی نیچی دا انسان نه دا مڑی دانم لری شی یاد <تصف> س نه کوم یو ملقیامماتې تو به اوسون هغه به تدرتهعلم و او یاران دومره مخی کې چې یا الله زمانې تو به دژوندون یم کی کې وای چې جوون نو لکه دا دا داسې لکهه چې تیک ک کې بند او چې کلی د مړ شي نو داسېشيلهکه دااته چې د تیک نه رابار شي بیا نوره مخکېږ که نه او وجیبه د وی و نو دا کشن سره دی واک سره پاتې دی. پیخوی کار نکی که کئی نو ولی ولی قبر نکولاوی چی او گرزی لاسه کار نکی نور بدنی کار نکی او خالی غوگی کار کئی دا پوینی دی موجزان پیجلی داد نبی موجزاوی چی طالیبی بدر والاو تی تطویر که پوشوی یا خاص یو مقابانی شی نو هر مل عرضی که او دل دا کم حیات نصابیت دی دا کم حدیث نصابیت دی ولا قد خلقنا فوقكم سبع رائقه دلیل عقلي په تخسيرا په اړه کړي د موږ د پاسه تاسو نه وو مضبوط مضبوط اسمانو نا تو رائقه تازه کوي جداده پرشتو یا دستور لارې هم دي کنه وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ إِنَّهُ يُمَدُّ مَخْلُوقًا نَّبَأَهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِدَلِيلٍ رَوٰى رَوٰى مَن گَدَ بَرَنَ بَارَان بِقَدَرٍ فَأَندَزَا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ فَسَوَّى مَن گَدَ يَبُولَ رَبِّ مَكَكِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ يَقِنًا مَن گَوچَاوَلُ رَدِهُ بِخَامَ خَادِرِيُو چُوچِپُو نپاسل باندې کېږي فأن شاءنا لکم به جناتن بسره زرغونو ومنګستا سود پر پدی باغونه من نخیلن د کجورن او اعنا د انګورن لکم فیها فواکه کثیرا ستا سود پر پدی کې میوه دې ډېره او منها د دین تاسو خورا کوي او ا و ان د منګ ونه تخرج من تری سنا چراوزي के घर खैस्ता ना غرض تور کنا تمبو <تصفح> تو بد ته نه چر ازر غنئی تلو لارا یا رازر غنی کی بد ته نه ما نه ما عد ته نه سرت تلونا وا صبغ للآکلین تلکاری دا د پھولونکو زپارا چتی لوم دی او چډړاین نو ششاین نو د سرډړاین کوړای شي و اینا لکم فل انامل عبرا بلکه سم دلیل یقینا استاسو د پاره پدې زنا اورو کې لوي عبرتې خامخالوې عبر سقیق <سؤال> کوم سکو منګه پتا تاسو باندې مما فی بوتنه ها بازه داګه نه چپ خېټو د دی ماذو کې رکی بی یا نعام په ماند نعام کا نو هغه چپ خېټو د دی کېلی می ولکم تاسو د پار فی ها په دې سارو کې منافع کثیرا پی دی دیری و منھا تا کولو نو د دینه تاسو خورا گھم کوی و علی ها په دې سارو باندې په اوچا و علل پل کې په په سمندر کې توخه ملعون سواره ول شیطان سو سورлимпи کوي ول قد ارسلنا اوس د دې زین دریم باب ایت نمبر 50 پوری پدې کې دلایل نقلیه ذکر کړي د 50 انبیانو نوح علیہ السلام د موسی علیہ السلام دریم هارون علیہ السلام صلی الله علیه السلام د دوی بن نمونه راشی په د میانس کې د یو قوم ذکر راضی خود نه بي ذکر ناراضي اغه نه به مرادي هود علیہ السلام التبز وضاحت کو نو پنځه انبياونا دلایل نقلیه ذکر کوي چې دا خپل قومو ته دېدا مسالې کړي وین اول دلیل نقلی د نوح علیه السلام نا. او په دې کې مقصد تسلی د نبی علیه السلام ته پته حقی سره لګاله مونږ نو علیه السلام خپل قوم ته ویلي وغه چې ای زما قوم دا پارسو دا پارسو دا دا دا ای عبادتوکې د ای والله نشته تاسو د سو اله بغیر د دې الله نه دمر تاسو ځان نه بچ کوې د ګنانا پسوی غټان وږي کسانو چې کپرې کړو د قوم دا غنا اعتراضونه تی ګوره خان دا تسلی ده چې پتاوومې اعتراضونه کوي ته یا نو څڅ سره خو نه <تصفيق> یا <محازا> اعتراض ما ها ذا الا بشر مثلكم ندیدا مگر یو بند د استا سو پشان نتا سو یو بنده خبره منه ی دویم يريد اي تفضل عليكم غارچه دې ځان غره ښکاره کی پتا سو ده خپل فضیلت حاصلې پتا سو دریم ولو شاء الله خو خویدا الله ل انزل ملائكه خامخار علی گلبه وی ملائکه سلورم ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين نده ورېدلې منګه دا مسله په غېبیند په لارانو زمون کې په دا مسله چا نه کولې پینځم انه هو الا رجلم به جننا نده دا مگر یو سره ری چې د مانلې وان تو بده دماغ خراب دي فتربص انتظار کوي په د تر یو وخته مړ بشي نخلاص بشي یا حتی حین تر یو نمالوم وقتا دول خلق بپی پویشی جدالی و نیویم نو علیه سلام پویشو چه خدایا زو ته یو سوی مو دی بل سوی زمان نمانی نحنیم سو کالی و ترست کدی کر قال نو آغی رب بین سرونی رب زمان امدادو که زمان بی ما کذبون پا نسب سبق داگی چی دی نسبد دروغو قیماتا یا پا مقابل داگی چی دی نسبد دروغو قیماتا پا او حینا ای نو الله پس موږ وحي وکړه لاغتا ان اس نايل فل کبه عيوننا دا څه جوړو کښتے زمنګ په هپا جات یا زمنګ په حضور باندې چې موږ تا ته ګورو او وحي نا زمنګ په وحي باندې چې موږ دلته در درکو چې دا څه جوړه کو دا څه جوړه کا فإذا جاء امرنا پس کله چراغه زمنګ غذاب وفارت النور وجوشت النورا مخکې تفصیل شوه فصل پہانو ور داننه کپه د کښتے کمن کل زو ای نیس نین قسم ندودوا و احلا که او خبل احلا متصور کور دنکا ایلا من سبق علیه القول و من حب مگر آغا صوب چی مخی تیره شوی ده پا آغا با نوی ناد دینا کافر ده نو آغا با ندن نکی و لا تو خاتی بنی فی اللذین از ولمو او خبر مکو ماتا ما سرا پا بار داغی کسانو که چی ظالمان دی اینی ده دیش پا رسون با ماتا نکی چی دا مابتا انه مغرقون یقینا د دې چینه انلا پیسہ لکړی د دې د هر کېدو فایز استویت انت پس کله چې برابر شوت و مم معا کا وح سوق جستاسره ملګری دی ال الفل کې پاکشتایې وکشتای کې کېني وقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين پس وای سیپتونا د کمال الله هغه ذات لري شیخ لاس ګلو مونږه د قوم ظالمانو نه یا الله ستادر شکر دې چې د ظالم قوم نہ دې من خلاص کړو قر رب انزل منظلم منزل مباركا او دا دعا وایي چې اے رب زم ما خس کې مال را زيد کزیدو مبارک وتا وان تخير المنزلين او ته غوړه دې کوزان کونه ان في ذلك لایات یقینا پدې کې خامخانه دې عبرت دي و ان كنا لمبتلين او یقینا يمن خامه امتحان ته اونکي دای اتحان و درب در طرفنات سمم انشعنا من بعدهم قرنن آخرین اغا خود تباشو بیا پیدا کلل منگ پس داغین پیڑین نوری و ارسلنا فیهم رسولان بس راولی گا منگ پایی که پیغمبر من هم دید جنسنا ندین مراد سوک دلته د رسول نم ندیر آغازی دو قول دی. دی سو کوئی چھ مرادتی نا حود علیہ السلام دے او سو کوئی مرادتی شوالح علیہ السلام دے نو بهتر کم دے نو بهتر قول دا دے چھ مرادتی دے حود دلیل سده پد یو خدا دا چې هودله سلام په صورت اعراب کې خپل قوم ته تقریر کړه نو سورته یو کم او یې میاد کې الته تاسو ویلو و ذکروا اجلکم خلفا من بعد قوم نوح یا ته دنه مطلب تاسو کلی چې زولی وې تاسو اباد دن کې د پس دقوم قوم د سلام علی السلام نه پس خلافت دی تاوالو ک او د قد د نوح نه پس دی الله علما بل پیړی پیدا کړو ما هغه دغه و دwe سیداس واقعات غزل مختیار یو صورت الاراب کے دویم پر صورت ہود کے صورت الاراب کی سلام واقعہ پر سے دویم واقعہ ود ہود علیہ السلام نو صورت سلام واقعہ اول وا دویم واقعہ ود ہود علیہ السلام نو بدر مزلشی دنوالے سلام واقعہ اول اور پر سے واقعات اشوا ود ہود دغشان او درم زې بل <سؤال> عمرشی سلورم زې سوره شعراء اول د نو عليه السلام واقعا ذکر کړي نو ور پسې بیا د هود عليه السلام واقعا د دې دمر زینو کې نو عليه السلام پسې واقعاتو هود عليه السلام ونه دلتم ته مراده غده دښوان <تصفيق> بیا پیدا کړل پس دا نه پیړې نورې نو لږ مونږ ته یې پیغمبر د جنس نه پدې چې عبادت وکړئ د الله نشته تاسو در پار بغیر د الله نه افلات تتقون ای دمر تاسو نه بچ کوئ د خلاف نه وقال الملأ من قومه وه غتانو د دا قوم داغنه الزینا غکسانو کفرو چې کو پر کړه بو بی لقائل <سؤال> او نسبت در روغی کڑو ملاقات در آخرتان و اطرفنا هم فی الحیات دنیا او مسکڑو منگا په پا جند دنیا کی اپی رازونو تے گورا اللہو اللہ چھ کم نبی را غلی دے نو دے خلقو ماب کڑے نو دے دے که کنا یو شایر دے رخیست خواب رکی ما نجا اللہو والرسول ما ما نجا اللہو والرسول ما مسان الوره فقف اناتیله ان الالاه ز لادن وقيله ان قد رسول لقد کاهنا الله د الله رسول د خلکو د خبرو نهدي ب شوي نوذبه سنګه د خلکو د خبرو نه خللا شم خلکو الله نه بانېول دي او خلکو ویللیدي چې رسول چې دینو دا کاه الان ک الله نپانې ولي رسول قاهنو خدا هميشه د پاره د باطل پرستو اعتراضو نه وی نګور اسمر جلیل القدر پیغمبران خدا دې پلي توخلوده لاساغا بچ نه ری پاتشوي ګور او ته یو اعتراض ما هازا الا بشر مثلكم یو نه ده دا مگر باند د استا سو پشان یم یاکلوا مما تاکلون خورا کې داګه نه چې تاسو دکم شنه خورا کوي دال حسن پیغمبر دې ې او تااسیم کوئ په غمرران خوراک نه کوي درې شو مما تشرون سکل کوې داغې نه چې تاسویس کوي سرم والله ان وم بشرم سل کوم که تاسو تابیداروړ دی او بندا جستاسو غونه نه کوم ایزله خ رویاقی تاسو په دغې وختې خا مخی به توانوانیان ا عدو کوم ان نه کوم ظامې توم پظم کې تا سره یقی تا چه کلمل شی و کونتو مو شی تاسو ترابن خاوری او عزامن او اڈوکی انکم مخرجون چه تاسو بگینی بیادو باره استلی شی حیحاتا حیحاتا لیماتو عدون لر والده لر والده داغی چه تاسو سر وادا کولی شي داشپا گی تیرا زونه اکرل اینهی ایلا حیاتو ند دنیا بلم کئی نه داد زمانگ جون مگر جون زمانگ دو دنیا دے نموتو و نحیا بل کی گو بابا زه زمنګا او ژوند کې دای خود جوان نمانونه سنگویچی نهمいて مانونه مروش و نحیا و بیا ب جوندی که داخ�도 یه منانی کنا دلت منع تا گروه یعنی نهمت نحنو و یحیا اولادو نحنو تا مانده مانونه مروش و نحیو نهموت و نحیا دا تقدیم تا خیر ده نحیا و نهمت مانونه مروش و بیا مرک او بیا مروش و نحیا و با دلت کو و نحیا به كرامت اغ یه نمانده راپور تکې دون کې بل اعتراض اي نه هوا الا رجل نفترى على الله كذبا نره دا نبي مگر اوسړې ده چې ځده زانه جوړ کړې دي په الله باندې دروغ اتم وما نحن له به مؤمنين نیمنګ دغه پارا تصديق ته اونکي غيص پکه خان نبي او تغک نه كون خطي او خطوي اعتراضونه چې پوه شو چې الله دوی خو یو په لمر پر دا ټول حدود کرا نو نبی تنگ شو نو خیره شروکلی دومر انسان ما تنگو چه خیره در پسیوکی قال ربین سرنی بی ما کذبون نو آغی و ایره بزمائیم دادو زما زمان سبب داغی چه د نسبت دروغو قوماتا قال عما قلیلین لی اصبیحون نا دیمین اللہ ورطوی لگ زمان بعد خام خاضر دی چوب گر جی دیخ پیمانا لک سبروکا فا خاضد صحت بالحق <سؤال> پسونه ول دیره چېغه ده عذاب په حق باندې هم غصا پسو ګرځول موږ د کافر لرا چې حق نه او نیر نه کېدل غصا ان الله وې بیکار غصا ولې اصل کې دیتا لکه دیونه چې پانه را پریوزي او بیا په پرخه و بارانونه وریږي وریږي او غدا سشي کنه چې لاسوکې راوچته نو سم ښایي تکتور شي نو غصا معنی تکتور انی معنی دا چې بالکل بیکاره هغه اسلام نه استعمال ییږي یا غصاء غصاءن دی تموی فا اما زبادو فی از حبو جوفاء نو غصاء داغ زباد تمویلے کیگی زکتویلے کیگی چی داد دیو بود پاسا بیکار لاد شی و ختم شی ایس چم پی سوک نکیی که چا تویچی زک ټول زکتول واخلوی تیو واخل اصری اخو هر چې بسوګر ظلمنګ دیلارا غصا ان پشان د زګ بیکارا فبودل للقوم الظالمين فسهلاکتید قوم ظالمانو د پارا الله ګر اول کې ویلو قد افلح المؤمنون چې مؤمنو تهامیاب به او که شرک دیو که ظلم دیو که نو فبودل للقوم الظالمين فسهلاکتید قوم ظالمانو لاړه غرق شي ثم انشانا من بعده قروناً آخرین دغه مم بیا پیدا کړمنګ پس دا غینه په نړۍ ما تسبق من امته اجلها نه مخکې کیږي او امه د خپل <سؤال> نه ټین او ما استاخرون نورست کیږي او امه د پر الله خپل وخت مقرر کړي دي ثم ارسلنا رسلنا تترا دليلي نقلي اجمالي د ټول انبياونا بیا را لګیلومنګ پیغمبران تترا معنی تا ګورا تترن مانا جدا جدا ديو بل ناروستان تفسیر زادالمسیر رد کی پدے مانا چسو کوئی تتر پرلاپسے زکه نبی نه پس دارک نبی بنو مینز کے بپاس علاوہ اوشوی کا نام تتر مانا دا اصل کی وترہ دے وترہ دا مواترت نہ دے بیا دا تا چې کم دین او اغا دا اوه م وو چې کم دین او بدل شو پتا نو تتراشو د دې معنا د منقطعتن دیوبل نبیل دی زکه د هر نبی نه بس بل نبی و ډیره زمانہ باد راغې بل نبی و ډیره زمانہ باد راغې لکه دا عيسى عليه السلام او د نبي عليه السلام په مینس کې څومره ګده پاسه لور دا څه بد نورو نبیانو مینس کې بیرا لېګلې او مونږه پیغمبران زمونږه تتر دیوبل نه رستو هر کله چې براغي او امه ته دغه رسول کاذبوه مدی بازو بازو دی به نسبت د دروغ کوه او غې ته ف اتبعنا بازهم بازان پس ور پسې بکل مونږه باز د دې پیړو په بازو پسې په حلاکت کې وجعلناهم احاديثا غرذول یو مونږه غې لره واقعې د عبرت بسش واقعات ايش ودې عبرت گر زولی من گاغیلہ را واقعیدے برث پبودل ل لا یومنن پس ہلاکیدی دا قوم د پارچہ ایمان نہ راوڑی ثم ارسلنا موسی اس دلیل نقلی دا موسی علیہ بیا لے گلو منگا موسی علیہ السلام او اخاہو دا غرور ہارون ہارون علیہ السلام بی او پ دلیل اختارا او دلائل فرعون تو دا غټانو تفستکبرو پس اغیزان غطو گنا وکانو کانو قومن عالین او اغی قوم زورور پاگ ملکی و چت خلقو زورورو چامو تا خبر نشوکاولی فقالو نو اغی وی آن امینو ای منگ تصدیقو کول بشرینی مثل نام دیو دو بندگانو چی غمز منگ پشان بندگان دی دیغت دی دی دی دی تیرازو تاسنگ نبی دیل نا خودنون پشان بنده ده و قوم هما لنا بدون اقوم ده دوارو منگلر تابی داری کون کی دین فکذبو هما بس همیشه بده نسبت د دروغو کون اغی دوارو تا فکانو من المحلکین و شده ده حلاک شون ولقد آتینا موسیل کتاب لعله همی احتدون پا تحقیص را ورکڑو منگ موسیل سلام تا کتاب ده ده پارا چه ده بنی اسرائیل پا سملار خودی داغینا ز پیدا وان غستا وجعلنا ابن مریم وامه آیه و آویناهما الى ربوة ذات قرار و معین گر زول یوم زویدا مریم امر دغه نخدا الله دو قدرت دلیل نقلی د عیسی او داغه دو مورنا وا اوینا هما اوزه ورکلو من گاغي دوارو تيلار ابوا هغه اوچت ازم کې تا سربيزم کې تا ذات قرار و معين چخاوند ده اوسې دوه و, و معينه د چینوه یا ذات قرار چخاوند ده آرام و و معينه د چینوه دو بو جاري و د دې نمراد علماء وي بهتره دار چې د بیت المقدس مکتب یا ایو هر رسول قولو من الطیبات و اعمال صالحان اوس د دې ځاینا دوي مهیسد سورۃ شروع کئ تر اخیره او پدی کې دو باب لري اول باب آیت 77 و او یا پوری دی پدی باب کې به اول دلیل نقلی ذکر کئ د تمام انبیانو بیا بزجر ورکه زورنه او بیا اوصابو ذکر کوي د مومنانو بیا زواجر او پاخر کی بیا تهوی په دنیوی یا ایه الرسولو کولو مینت طیبات او عملو صالحا اے پیغمبرانو خره مینت طیبات دپا کونا او عملو صالحا او عمل کوینیک انې به ما علیم ملون عليم يقينن ز پاغه چتا سو تمام ملون کوي نو پوهه ما انبياو ته حکمو چې پاک, پاک،, پاک، خړي او صحیح ہونے کا عمل کوي دا حکم مؤمنانو توم هم دي حديث کے نبی علیہ السلام ہوئی ایو الناس ان الله طیب لا يقبل الا طيب اے خلق اللہ پخپلم پاک دے او نہ قبلے مگر پاک مال گندمال نہ قبلے و الله امر المؤمنین بما امر به المرسلين اللہ مومنانو تاغ حکم کڑے دے کمے چھ پیغمبرانو تکڑے سنگا پیغمبرانو توئی چھ یا ایوها الرسل قولوا من کللوې نه عبات ېوا ملو سوې حام او په غمبرانو ممنانو تم لاوي یاو هللهجی نه آمو کولوې توبات ې مه ځقنا کوم وقره ای بحر پاک خوه او په غمبر پاک خوه سمه ځ کارر راجللا ا چېی سړی پاک نخورې نوی نه قبلیګ. خا روزې نیولې ده او ما خام حرامه تناس ده او دې وی شي کنه اه زهبذم او وطلتل العروق وصبتل اجر ان شاء الله او دې دعا وی کنه تند لالا او رغنلام دشو ان شاء الله الله بار الله اجر راکی سش اجر بدر کی رب صائم ليس له من صيامه الا زم دې روزه دار بداسي چلوګې او تندې تیرې کړې او ثواب میلاو نشو ولی چې پېشمنې کې ناشتم په حرامه شروع کړې وا او چې ما خامخ روزه جماعتې کوم نه په حرامه ما تکړه نو څنګه روزه قبول شي ها منزونه او تهجدو نم نه پری دیو پینځټه ما منزونم کوي او منځه نه قبليږي ولی چې جامه د آرام او د اخې ټکه آرام دي نو څنګه به قبول شي حج لتلیده عمره لتلیده بیت الله <سؤال> تا لاړ او رالی چکر خو دی ولګو خو نه دی حج قبول له نه دی عمره قبول ادا ولی چستا په بدن باندې حرام په خيټه کې حرام حج لرسل ارشا اول د پردې حق زانه جدا کړه عمره لرسل ارشا فاول زانه حرام او ناپاکه ها الله الله نبی علیہ السلام سوئی سم مذاکر الرجول یو تیل السفر آشغا سا اغبر را نبی علیہ السلام دے یو سڑی ذکر و کام چی اگر سپر بے کڑی آشغا سا اغبر را سر بے ببری پیوی دا دولو نڈکی دومر لری زیانه بتلی چی دولو نو بڑک شوئی زکر لری نصر راشی نو جامی سخاش شیگن بلا یا ابیط اللہ لبطلے یمڈو یدے لا سنابے او چتکڑے لا سما اسمان لاس پھ دعا بیں وے یا ربے اے زماربا اے زماربا خدا اینا قبلگی ولے و متموه حرام و مشربو حرام و حرام و غذی بالحرام فانا یستجابو لذالکا ڈوڑے حرام ہوا او بے حرامویں جامع حرام وا او, آو دارانګه پرورشه په حرامو وشو سنگ بدد دعا, دعا قبول شي یو دعا ام قبول نشو نو چې دعا قبول نشو نبي ام مون د کم زینبه قبليږي بیا غمرو حج به د کم زینبه قبليږي اس سمو نشو نو د حلال او حرام لازمی دی لک خوراقو حلال خوراق روزا کې خفقل خوراک د پزاندار بند کړي دي نه خوري او چې کوجه شي نو د پردی غ باندې ورځي خوري لوګا تیر کا خو حرام مخرا لکه چې لوګا دې تیر ولا خپل خوراک دینه کو او ته د روزې په مطلب نه پې دې یا او هر رسول کو لو مین ا توی بات اے پیغمبرانو خرید پاکونه او عملو صالحه عمل کو اینیک ګوران بیاو الله وی او عملو صالحه عمل کده جن کی چټی نه عمل بکې انی بما تعملون علیم یقینا زپاغ چ تاسو کوم عملونه کوین او پوېما و نه أُمَّتُكُمْ هی اومت کوم اومت واحد دا یاقیېنا دا دن ستاسو د دن او انا ربو کومفتته کوونه او زه ربې مستاسو نو زماې گئي فطاق تو امره هم ب نه هم ذګوره خپل په خپل مینسې ټوټی ټوټی کلو حزبیم بیمال <سؤال> ادائی هم فرحون، هر اڈالا پاغی چی ددائی سردی خوشا لیدی، کسوک پر دینی او کسوک پر گمرایی ریو پر خفل طریقہ خوشا لیدی، فزرهم پس پرید و ادائی او ساپی اربعا، پرید و ادائی پر مستید او گمرایی ددائی که حتا خین تر یا وقتا، ایا صابونا ائے دې ګمان کوي ان دو مدو هم به میمالو وبنین یقینا اغه چې امداد کو منګا او زیاتو دی لره په دې باندې د مالو د ځمنو نام نو ددیسه ګمانده نو ساره ولهم فل خیرات ددې دا ګمانده چې ګنې منګ تلوار کو دلر پنې کو اعمالو کې نا نا بل یش بل لا یشعرون بلکه دین پیګي ان د دوی خوې چې دا منګر انې کی کو کانند دا غي غت بدلا الله را کوي چلا را کوي نا نا الله وای بدلا نه دا بلکه دا نه پیګي دا استدراجه ده دې ګناونه کوي او منګي ولنه کی منګ ول چې دینو عذاب نو ورکو تم ورکړی ننیتونونه پ کوو د د پااره چې ډیر غونونهو کې ج ډیرره سزا ته میلا شي اوس سپاد د ممنناو یاکنن علکه سان هم من را ربهم هم چدے د یری در خپلنا د وجې د یری در خپلنا یریګی د بل او داګه سان دی چدې په آیاتونو د رب ایمان لري بل داګه سان چې رب سره نه شریکې اچالاره بل <سؤال> سلورم او داګه سان دی یو تو نہ ما اتو چې ورکې هغه چدې ورکې و قلوبهم او زمون د یری دن کی د الله نا الله اکبر انهم ال ربهم راجعو دی بخپل رابته واپس کې دن کې حضرت عائشه رضی الله عنها وای ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کچې یا رسول الله دا باغ خلې کینو چې ګناو کې وبیا یریږي والله تجاری چې ګنې الله بح تعالی سزاره کوي و نبی اسلام تهوي چېنا نامبل هووم لځ نه یا ی فالل خیرات داغ خلک دي چې دنی کوي کارونه کوي او دغې به وجود د رب نهېږي چې رببی را نه قبول کې اوک قبول بین کې دا کمال ل چې دنی کوې د وجه نهملله ته جاړی چې الله ما خونی ک وکړه خدا بهتا ته منظوره اوک ک بنی قبول بشی که قبول قبوله بشي قتبیری کلید د د حسې بس الله اکبر. حسانی بسوی قد ادركنا اقواما كانوا من حسناتهم ان ترد عليهم اشفق منكم على سيئاتكم ان تعذبوا عليها وای منګه پخپل دور کے داس خلق لیدلو چې اغه بد نیکونه د دیو جنا چې الله را تبيار واپس نکی جدامه پکار ندام دمرب یری دل چې تاسو د خپل ګناوندو نه دمر چې په به لا میلاويتهګنا کې دومره نه جاړی الله ته او هغې بنییکی کوله او الله ته ب شپور په جړهو چله داره نه قبوله کې مناسب نه د خو الله منډیل کم پو شو نه دا د مومنله ده چې کوې بانې الله ته جاړی چلله دا به قبوله شي او که وَلَائِكَ الَّذِينَ <سؤال> كَانَ سَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ دای تلوار کې پنې کو اعمالو کې او هم له سابقون او د دې کو اعمالو تا د یو بل نوړاندې کې دنکی اوس خلک د دنیا کارته یو بل نظر لګي لکه د دن کارته پتو یو بل نه تلوار لارشه مخ کې شه د یو بل نا یاد وجد دین کو عملو نه مخ کې کې دنکی د یو بل نا لا نکلف نفسن الا اوسعها دا جواب دا سوال لیری جی نے کہ خدا چرچہ خواہ خدا ڈیرہ گرانہ دا۔ کہ گران دا سڑی وسنا باری نو سبق ہے۔ اللہ وی منا درو سلوی ما نیکی علب انسان لازم کڑی چې داغی وست نور لا لانو کلیف و نفسن الا و سعاها تکلیف نور که منگیسی و, و نفس مگر مطابق د دا وست داغی ولا دینا کتابونی انتی قبل او منگ سره کتاب دی چه گویا بشی پا حقا و هم لا یزلمون و دیبانی بزلم نشی که دی بل قلوب هم فی غمرت من حازا اس سپاد دمون کیرینو بلکه زنر دی پا غَپَلَچ کی دې د دینا ولہما مالوم من دون ذالک د دې د نور اعمال <سؤال> لیمه سیوا ده دینا غوم له حاملون چې د غیلا راکتهونکی دین نور اعمال ولہوم اعمالن د دې پر اعمال لیمن دون ذالک د شرک نه بغیر نور اعمال لې قریب منکرین کوون ک دا بل قولو هم غمره نه دمون کېو نهاخ ک کې یو نخوا بل قولو به هم غمره بلک زونه ددی چې کم دی مستی ک دی یا په غپلت ک دی من حاض د دقررانله یا من ح د دیې کو د اعمالنا له هم آممالون او دی دپاره نور اعل دي مندونې ځال ماوا د دغې مسپورو اعمالونا هم له ها میون چې د غ له کوون کې دي دا به نوررم دی اعمال کې د بونوننو. ح دا اخنا مفی هم بل دا تحوی پی دنیاوی دے او دا حتا مطالق <متحدث> دے دے عاملون پوری دی با دا گناونا کئی کئی تر چی کلونی سومنگا اغمس خلقی عمال داران دے دیں بلعذاب پا عذاب قهت پی راولو تکلیب پی راولو اذا هم یجارون ناسا پا دے چغیو باسی بیا او بیا اللہ نما پیانی غواری لا تجارون یوم اللہوی چغی موباسینا اینکم مننا لا تون سورون یقینا تاوسرا زمونږ د طرف نه عمداد نشک ده اس کس ممر بئ قد د آکانت آیاې تطله آلی کوم په تاقی سره اوظما آیاتونونه چې لې شوپ تاسو فاکون تمله آقا ب کوم تن تاسو چې پخپلو پوبانې به اوړی دیئ مستک بیری نه بی مستک بیری نه بیی ځان بهغډ ګړه په د یا په دی نبي اندونه بمځان غټ ګاړه چې دا به منګورو سا میره د شپیت کې کوون ک ای جوون پرې خوددون کېخورآ لره د شپې بتر یولو دولو سر ناسئ خو به نه در ته خو د خی ک تاب ته بهلس میټ شم کنا. دمر رضان غٹ گانا افلام ی دبر زجر ایدی سوچ نہ کی قرآن کے قرآن تا قول وئی زکہ دئی تا پرو سرا خطاب دے پدے کی کرن ام جا ہما لم یاتی اباہم الاولین کنا راغلی دی تاغا امان چنے دے راغلے پلاران ردی پخوانو تا ام لم یعرفو رسولہم ایدی نے بھی جن خپل پیغمبر فہم لہ منکرن پچھ دے غلر قولو نبی ہی جننا ام پماند بل بلکی وائی دی پا دی نبی بانی لیوان توب دی بل جاہا ہم بالحق بلکی رات لکڑی دی نبی دی په حق او اکسر د دینا حق د پارا بدگرنون کی دی ولوی تبع الحق و احواء هم کتابیشو حق این علما د حق دخوایشاتو د دی یا حق اللہ چی حق ذات دی و ان اللہ هو الحق کتابیشو اللہ <سؤال> چیاغا حق زاد دین یا تابیشو حق این قرآن احواء هم دا خواهشاتو دا دی باتل پرستو خام خاروانشی ویو اسمانو نوزمکی اواغی چی دی پدی که زکا دا نظام خود علا سیری چی دا اللہ قانون برابر دی چیاغا دا د قانون برابر شنو بیا بکی شو. بل آتینا هم بی ذکره هم بلکی راتل کڑی دی منگا دیتا پا ذکر ددائی بانی فهم ان ذکره هم مورزون پس دید اخپل ذکر و نصیحت نیراستان کینی ام تسالهم خارجا آیت غوار ددائینا ټیکس فخراج و ربی کا خیر نا جواب دستوال یر دا خلق ذکر ایمان نراوڑی کی دیشی چی دانبی تیسی ٹکسو نا غواری نو الله وايي هغه لري تدینسته ټیکس لاره پس ټیک در رستا غره د الله غره رزه پر کون کئره د رزق ور کون کو نام وانک لا تدعوهم ال صراط المستقيم دا جواب د بل سوال یرا کی دیشی چې د نبی دا دعوت صحیح نه نو الله وینا نا یقینا تخم خراب له دیلاره په طرف دلار نیږي برابرې بل زجر یقینا هغه کسان چې مان لري فاخرت ان سوراط لنا کی بودن <imit> <imit> <imit> ده سمی لاره نخامخا اولی دون گیری ولو رحمنا هم کرا هم کده و منگ پده و کشفنا یرا؟ که اللہ پی رحمو کنو که دیشی دی سمشی گنا جواب کرا هم کده و منگ پده و لره کده و منگ آغا چه دیبانی کم تکلیف ده للجو فی تغیانی هم یا مهور خامخا دن نوزی کا پسر کشیخ پلکی حیران و پریشانی ولکد آخذنا هم بالعذاب پا تحقیصر نیولی و منگ د پ مکاننو ل را پهہم نو د چې آجییزی کی و خپل ر مستکاننو نو چه, چه تا بی داری کڑه و ده رب پل و معی تزور راون او نیه اجیزی کڑه و تا یا مست فمست کانو نوده چه بدل شوي د یو حالت نبل حالت ته د ده رب ده دینه او نو چه اجیزی کڑه و یا فمست کانو ابنیک سوره ما خشعو نو چه یری کڑه و ده رب دخبل او نوده چه جز کڑه و تا ما دعوه الله را بلم حته تر دی پورې ایذا فتحنالی هیم تهوی پ دنیاوي چې کله را کولاو کو منګ پهدی باب در وا عذاابن شدید چې خاونده د عذاب سخته دهناسا په پای کناو مید د وازه د عذاب پره کولاو کونو پیادار خیر نه نام مید وهولله ځ ان شالله کو مستول اب اوس پنم باب انې دویم باب دی د دوی میه سر اخیره پدې کې دلایل عقلیه محض اول به ذکر کی بیا زجر به کی په انکار د قیامت بیا دلایل عقلیه اعترافیه بیا رد شرک تفریعا علامات سبق بیا تحویپ بی دنیوی او د تنویرې په ما سبق او بیا طریقه د تبلیغ او پیا تفوی پی اخروی او بیا زیره به تفصیلن ذکر کی او پاخر کے و بیا دعوت توحید ذکر کی تفریعا على جمعی شورا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبُسْوَارَ دَالَّهَ دِي أَغَزَاتِ چِ پیدا کردی دستا سو ده پارغ وَگُنَا وَسْتَرْگِ وَالْأَفْئِدَةَ تَوْزُرُنَا سو ده پارغ چِ تاسو دین پیدا وَاخْلَي خُو پیدا غستون که دیر لگ دی قلیل ما تشکرون دیر لګ دیان چې تاسو شکریا دا کوئ اکثر نه شکری کوي په دې غو غونو سترګو زونه د الله نه پرمانی کوي بل دلیل وهو الزیدا الله تعالی د غزاد زراکم فل ارزه چې پیدا کړی تاسو په دې ځمکه کې یا فل ارزه مانا مینل ارزه دې ځمکه نا والیه تحشرون دې لاته جمع کواله شي تاسو بل دلیل دا الله دې غزاد وي وي ميټ چې ژوند وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَدې لاده پر اختلاف د شپې او د ورځې دې اي دمر تاسو د عقل نه کار نه بل دلیل اوس په ما په دې درې آياتونو کې تحویب په ما زور نه بل قالوا مسلمه قال الاولون <سؤال> بلک ویلو دې کاپیرانو په شاندارغه چې ویلو پخوانو خلکو خلقو دا د پلان نکنه چې کومه خبره را روان ده غنه پری ویلو قالو <سؤال> دې و ای ظامتنا یکل چمنګ مړو شو وکنا ترابنو شو منګه دا بدن خاورې و عظاما او دکه دکه ا انالم ابوسون ا موږ بیا دوباره پورته کولې شو ګور چ زمنګ دا بدن خاورې شي او دکه شي نو دا بیا څنګه لکج باندې کیګیا اللاوي <سؤال> لقد الكافروبوي لقد وعدنا فتحسر وعدك ايش هو نحن منغ سرا او بلرانو منغ سرا هذا داوادا من قبل دپخوانا هو ان هذا نريد الا ساتير الاولين مگر قسيدي دپخوانو اسي گب ديوي جوابونا او بيا ادله عقلي اغا دلائل چا اغا اعتراف دي لی منیل رضو منفی ان كنت تالمون و د چا اختیار کې د دازم کووا هغه سوو چې دی زم ک کې د تاسو په ک كنتتون تالمون که تاسو پوږیقوللوونه للله زر دی چې دی و اختیارې د یا والله دی نه چې دومره د لوی کاات اختیار منې نو تاژونې کولی شي که نه وای ا دومره تاسو سوچو فکر نه کارنالی آ دومره تاسو پند نیت نلیئ مرب سر موات السبع اوایا سوګ دے مالک د اسمانونو او رب العرش العظیم او مالک د عرش لوی دی سې یقولون للل انو زردی جدی به اختیاری دی دی او الله زکه کافر دا کارونه د الله د پرمانل نو تور تو ایا دمرتا سوزان نه بچ کوی د عبادت د غیر الله نا یا افلات تقون ایا دمرتا سنای ریګی د الله دا, دا عذاب نا قل من بيدیه ملک تو کل نشئین و یصوب غزا چ داغه اختیار کی داغه پلاس کی اختیاردار شے و هو یجیر او د الله پناه ور د هر مصیبت نا ولا یجار علی او پناه نشی ور کی د د مقابله کی ایسوک چالا پنانی شي کولی این کن تم تالمون کتاسو کوئی گئی سیقولون للہ زرده چیوئی با اختیاری دیو اللہ دی نور تووایا فعنا تس حرون فس کم خواد تاسو اڑولی شید حقنا یا کم خواد تاسو دوکا کولی شید بل آتینا بل آتینا هم بالحق بلکی راتلل کڑی دی منگدی تپ حق بانی چیغدی قرآن او توحید و این هم لکا زیبون یقین د روغ جند متخذ خاضل الله هم والا دی ذکر شو وسرت سرت کو پهې دی د اتخاضل والالاتله چې ګوره د دومره لو قدرتونو خاون دی نو بیا د غ ضرورت ضرت متخذ متته خاضل الله هم والا ندې نه ولې الله اسنا ایبله را و ما من اله او نشته د دې الله سره شریک کوم اله څوک سره خدای توپ کې شریک هم نه دی ولی اذن ذهب کل الهیم بما خلقا فدغ وقت خامخ ختم کړو هر یو اله هغه سچې پیدا کړې یو یوب ولز د خپل حکومت خرابو مبلوي زی خرابو نور صبر وان شیو ولا على بعضهم الا بعضا خامخ غلبه حاصل کړې وله ړ بعضو په بعضو نورو او په د خدایو جنګونهوي صبحبحان الله اما ی سوفون باغ د الله دغې نه چې د ی ب دې خبرونه الله پار عالیمل غب پو د په پټو شهده او پسکاره پهال الله په سوچت دی الله معشرفون دغې نه چې الله سره شکان کوین وقر ربي ما توور ما توورین تو می دې کې عذاب دنیاوی ته اشاره ده او ادب دي ادب او تعلیم ته دعا دې و ای رب ازما اما ترینی ک چرته خیماتا ما یعذونا چدی سره وعده کولې شی اغا عذابون اینه زما په ژوند دی راولې رب ایزما رب فلا تجعلنی فلقوم الظالمین پس ما گر زما په قوم ظالمانو کې الله مدد ای سره عمل کرے نو دا خو نبی ته عذاب الله په دی نو ما له با نه دی له با عذاب نو دا دعای سره کوله نو علماء وای دا دعاء د دید پر نوږي چې نبی سره خطر و دا دعا دا پارا و چی دعا دے او چې مال به مازاب را کوي دا دعاء د دید پر و چې دعاء عبادت ده او په د عبادت باندې ثواب ملاويږي چې نبی له الله لوی اجر ورکي او دویم دالې چې نبی هر وخت الله د پر ذکر یو ذکر کوونکي زادالمسیر لپاره امام قرطبی الله الله نبی علیہ السلام بدا دعا ډیره ویلو وا اذا اردت بقوم او كلا بي ويل وا اذا اردت بقوم فتنه فقبزني اليك غير مفتون يا الله کله چې ته په یو قوم ده عذاب اراده وکې نو یا الله ما واخله ځانته په داسې حال کې چې مال عذاب نه ইরা کړې شوی الله بچ بچکوا وای چېره به زماکتته خما تاغ چې دیی سره واده کوولی شي میره به زما مګ زه اوما په قوم ظالمانو کې و نه حال ان نور کا او یتن موږې ای نهبي په دیبانې چې اوخیو تاتهغا ذاابونه چېدی سره ان چې ستا جونې پرا وو د فبل نتیین دا بل ادبزي او طرق د بیا جی کرکی اې دفه ملتیه یا احسنو السیام د پکې اې نبی پاګه طریقا چې هغه خستہ د بدایلارا د بدایرا دک په خستہ خبره د شیر کرا دک په توحید باندې دارنګ شر د پک غ په موعظه باندې او پخېستا الفاظ زبان دي نحنو اعلم بما يصفون من خفويو پاږه چدا مشرکان بیاناي وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين دا بل اد او بل دوعا د هغې تعلیملی وای چېره بز مازه پهنا غړهمات تا پورې د سوو دشیط ناموونه غو ب قرب ی حضرورون او پنا غړنخوا پورې را ب زما د دینه چې دی حاضیر شماته او ص را تاچ د ی دا دوعادډی را کې چې دشیط د سسوونه مخوی۔ زکہ یو خبره کچا دخلی نوځی کنا انو بیا راغی کله تداروک کیدیش چې ارہ خبره د اخلاق په دایره کې کوي او ارہ خبره هغه د قران او د سنت مناسبی شیطان به وسوسه د تا چې خطبه راغی نه پناغ واړي حتا اذا جاء احدهم الموت حتا د متالع د چا سره یا یا دا حتا ابتدائیه دې بس نو خبره شروع کیږي او یا دادا چې دا متعلق به د محضوب سره اے هم سرون علی الشیركه وتکذیب حتا اذا جاء احدهم الموت تاسی دې همیشه ټینګي وسرکو تخزیب باندې تر دې چې کله راشي او څنګه د دې تعالی د مرګ قالن دې وای رب رجون دې رب سما واپس کې مالرام الله اکبر الکه توجه کوه رب رجون کافر تخپل انجام معلوم دے بس دا. عذاب کی دل دی چې بس تبایده عذاب سمخ مخ کې دلی نو دا ارجعون صیغه د جملې تعظیم راول زکه قال مفرد دی او یا تکرار ته اشاره ده د زیاد تکرار نه تعبیر په جماو کا دغه ببل سبق نه دیو ای ربر جی انی ر جی انی ر جی انی ایلا ما واپس کی ما واپس کی ما واپس کی دغه سبق دی ها نو زکه ته تعبیر په جماو کا یا لا ما واپس کی دنیا تل علی اعمال صالحا دید پر جزامل وک منی فی ما ترکتو پغه کی چې ما 30 دی الله ایمان می پریخ و اعمال سوال حمیزای کرو کل نا اللہ بوتوی چرم دا سنده این نها کلمتون یقیننده یو کلمه دا هو قائل و ها دیویون که ده کلمه ده ومین ورائی هم و مخی ده دیتا برز خون پردادا اله یومی و بعصون ترغی رستر دوباره پرتکی دو پورې ورائی هم ابن قطعبوی د دنیا او د آخیرت تر مابین پردادا او زجاجوی د اخرت او د قیامت تر مابې نه ان د مرګ او د قیامت تر مابې نه پرداده نو دا دوالو طرفونه ته پردا دا برزخ چې داخله کوئی د قبر نه مراد برزخ دینو هغه دغه چې دا غ پردا دا, دا د دنیا او د اخرت تر مابینا دی یو جدا ژوندګی دی افا دا غینا پردا وي تر قیامت چې بیا دوپاره پورته کې دوپوره فایزان فخف السور پس کله چې پوکې والي شپش په لای کې دا سعید ابن جبیر سی کوئی اولش په لای او عطوا سی وېچنا دوه مشپلې د ورته مراد کې د شکار یووالې شي فلا انساب بینهم پس نہ بین سبنا د دوی مېنس کې ان رښتې او تعلقات به ختم شي ځکه چې سخت تراشي به د هر څې سره د ځان غابه فلا انساب بینهم نو الک سوره 45 کې خو ویلو چې یتعارفون بینهم یوبل په پیژنې دا مروړ دی او دا مټر دی او دا ماما دی او دلته وي نسب مسبب کې نه یلته نو جواب دا دی چې دا حالات جدا جدا دي چې کم د شرم ده کانو ولته یوبل پیژنې او چې کم زه د پیدې ده ولته یوبل نا پیجنی اینی تعارب با دیلنی چی دیو بل امدادو او دیل بایی چی دا نیولی او پرشتو پیرا ټول نکرینو به ګوري چې بگوری چی پلانی خود دیتا گھا او اشوی گنا ایو خورانیولی بس طبائقا دا به تبیاخ کاری ٹھیک شوان بهزانانو في فی خافصورورې په کله چې پهکېوای شي په شپلی کې فلا انصاب به نه پس نب نهصابونه ددی په منځ کې واللا یا ت سا الون یو مزنین په دغیررض والله تا سا الونه او نه د ی بل نه تپوس کوی شي فمن س فولت وله دیو بل الونهلو د کې بد تپوس نه شي کوی ځکه دا اختیار دی سره بنی چې دپل پهباره کې لوکولا ک یا دا دی پا بارا کی و سوک تا پوست فمن سا قولت موازینو پس آغا سوک چی درون شد تولدن ایکو آمال و داغا فولایی که هم المفلحون پس دا کسان هم دیده دی کامیاب ومن خفت موازینو و آغا سوک چی سپک شد تولدن ایکو آمال و داغا فولایی که ندین خسرو انفسهم پس داغا کسان دی چی تاوان که چولی ریخ پل زانو نام فی جهنم خالدون و جهنم که بامی شایی الفخوجههم النار سوذيب مخون د ديلار اور واهم فيها قالحون ادیبه په دئور کې بادشک لې دترميزي شریه حدیث کې رازي دسه بادشک لبه چدا پا شونډه به تلې نو دا بدلته د سر تر رسیدلې او دا د لاندې شونډه چدا دا بخته تلې نعمته بر رسیدلې نو یا الله زما ته توبه دا خو کد رنا راځي په سړی راغې کنه نو دوخ بی بیخ پلی کری و دو بی پردی کری سو گو تا دیر دا دا, دا بد منظر دا وجنا کتیوم نشی دوم را بدی بد شکل لی او د دی دا اور کتاسو کتلی کنا دا اور نرے اور دیبانی چه انسان وزی کساروی وزی قدرتی دا زیروح ارش چه پکی اوزی دا پرسی نو دا جهنمیان با دیور که دا سی پرسی دلی چه د دیدې یوګینه تربلی یوګې پورې بچتې نو سوازېما مسافه سو. ای او د دې دا یو یو خلک د غاخ نه دی دا یو غاخ به د اوه د غرم راغړ شو 93 دوه د غړو نشه تا په خلکې رازونو داخله بلا سونه بلای دا دلې پر سوالې دې چې دا یو یو اندام ته جدا جدا مستقل عذاب ملاوي شي دو سمرا بد لگی زکوی چې تلفحو جوحو من نار سوزی بمخونن دیل راور او دا والی لکدامخو لولی سوزی ال تا مخ کتا صورت حج کی ویلو صورت حج کی سویلو چی کلپ دیبانی آیاتو نا لستے کیگی نو تاریفو فی وجوہی لزین کفر المون کارا پی جنیب تدکا پی روپ دے تندو کی تریو والے آلتے حق پارست تندے تریو کڑاو شکلیو تدا سرا ببر کڑاو گنا الله ویورے گا چیزنیل سم برابر کم شکل. نوجی ب دا مخونه ددی ور لرا او مخنو دی لارا وور ب سوځی و همفیہ کالیونو اودی به پې اوور کے بد شکلیں الله به وری علم تکون خوون آیا ت تتل لاعل وچ د اللهی دی کتاب ن مخړولو۔ ایناو زمان آیاتون چلوسته که دیشو پتاسو فکنتم بی حاتو کذیبون پس وی تاسو چه تاسو باغی تنیس بد دروغو کو قالو ربنا غلبت علینا شقوتونا وی بده ای زمانگارا باغالی بشه و منبانی بدبختی زمانگام اللہ منگ دیر بدبخت و زکا خستا گیتاب تا نکین کې تو و کن نا قوما زوالین و منگ قوم گمراحان ای رب منګا واپس منګد دې ورنا فاین عدنا ک منګ واپس شو بیا دشر کو کو پرتا فاین ظالم یقین منګ به ظالمان قال اخصو فیها ولا تکلمون الله ب پې شي په د جنم کې ما سره خبرې م اخصا ی ا هغه لپز دی چې سپک شي ته استعماللیږې سپو ته خلکو پې دی ته پې شي ما سره خبرې م کوئ کان نه من نه فری ق منې بعددي یا پلو یاقیشان دا د یا وړله زما د بند ګونه په دونیا کې چې یا پلوونه غی و ر یا زمنګهبهمن نه منګ ایمان را وړی د فغفر لا نفس بہ خنا او کا منگتا وار ہم نا او رحم او کا منگ باندے او تے غور رحم کونکے در رحم کونکو نا فتخذتموہم سخریہ پس نیولی تاسو واغیل اربټو قصرا حتا انصوکم ذکری تر دې پور چ غافل کړي وې تاسو زمادت توحیدنا وکنتم منهم تزحقون وې تاسو چې تاسو باغی پورې خنداګانې کولی هغه مؤمنانو پورې ان جزيتهم اليوم <سؤال> يقينا ما بدلوا اركداغ تنن بما صبروا فسبب داغي تشغي صور كلو انهم هم الفائزون يقينا ذيك ذيوم ذي الكامياب وقالكم لبستم في الارض عدد سنين قالوا ابوي الله پاک کملا بیستم فل <سؤال> اروز سمرو و ختم ترکلا از مکہ کی عدد سنین شمیر د کلونو قالو دے بوئلا بیسنا یومن او باذ یوم و ختم ترکلے دی اور از یانی ما اگر سخت وینی دنیا دارز عمر بو تڑ لختارشی و را و ختم ترکلے اور از یانی مار اس پر کا العادین دشمیرن کو نا یعنی ساب کون کو نا یادم ملائیکو نا قالنو اللہ بو توئی پر جبد پرشت ایلا بستم تاسو وقت نرے تیر کڑے ایلا تلیلا مگر لگا زکر دنیا زندگی که دیرم چا تیر کڑے دا پوچی ختمیگی نو لگا دا او داخیرہ تا غن ختمیگی نو آغا دیرہ دا دو وقت نو تیر کڑے تاسو مگر لگ کچرت تاسو پویدیں افا حاسب تم انما خلقنا کما زجر ای تاسو دا گمان کوئی چیقی نن پیدا کڑی منگا تاسو عباس پزل <سؤال> وانکم ایلینا لا ترجعون او تاسو به منگ تا گینی نشی واپس که دی نو دا گمان ستاسو دی غلط الله الملک الحق وسو چد چې اللہ چه بادشاہ دی حق ذات لا الہ الا ہو نشت باللائق دی بادت مگر دغیو اللہ دی رب العرش القریب خاوندار شد مند دی دا فاستره ومن يدعو مع الله الهن اخر ا چا چر او بلدا الله سر الاله له به این نشت ده دلیم دل را پاغی بانده بی دلیل را بلی فا اینما حساب رو این در یقینا پور حساب ده ده ده ده در رب سر ده اغا بوسر حساب که و مختصر داده دا چه ده کافر ده اینهو لا یفلح الکافرون شان داده نشیکان یا دا بیده کافران و قر ربی غفر ورحم و ای چه رب از ما بخنو که او رحمو که خیر الرحمید او دلیل رحمید تے غور رحم کون کے در رحم کون کو نام نو صورت کی دعوے وچ برکت یو اللہ چئی او مختلف دلائل ذکر کله پر اسباد توحید د اللہ او نپید شرک فل برکت او کله چ برکت چول والا یو اللہ دے بس دمہ گن تفریق تفریق نباد بیا درس کو انشاءاللہ